Bé, uh, bon vespre a tothom, uh, bé, a tots i totes, uh, bé, un altre pic, uh, ara comencem després de ser xerrada abans d'en Jordi i es uh, fèrem la xerrada en Jordi Martí uh, sobre el anarquisme catalanista, en Jordi i Martí més om, uh, és, ha estat uh, és doctorat en Filologia Catalana, va fer la seva tesi doctoral sobre en Josep Iunas, una de les primeres persones en fer publicacions anarquistes en català eh, ha estat un militant anti-militarista anarcosindicalista eh, a més per, eh, ara mateix participa a la CUP de Tarragona eh, i és una de les persones que més ha estat implicades a impulsar tot el que és eh, el moviment independentista a part d'això bé, moviment, diguem tot el que ha voltant. Uh, a part d'això, uh, és un dels impulsors de l'editorial uh, Lo Diable Gros de Tarragona, Est, uh, també participa té un bloc a Vila Web, uh, es té, uh, està uh, emisores de ràdio i és, és una persona així mateix um, reconeguda. I bé, uh, més enllà d'això, eh, dir que sobre el tema ha estat, va, ser, va escriure una, un epíl·leg, si no vaig estar equivocat, eh, so, un comentari sobre l'obra original de l'anarquisme i l'anarquisme nacional, que és una, una de les obres bàsiques que ha sobre l'arco aquí l'independentisme d'aquí catalans i catalans. Bé, eh, sense allargar-me un moment d'un doncs pas en Jordi, que expliqui un poc el que és tot això de l'anarquisme catalanista. Bàsicament, bueno, eh, gràcies per, per tornar a aguantar-me, perquè vam estar presentant un llibre aquí, avui l'altra al final sembla que tinguem aquí la casa instal·lada. I, bueno, me, a més que re que eh, advertir que el que vaig fer ara, diguéssim, és una, un intent de provocació, no provocació perquè algú salti, sinó provocació perquè crec que una de les coses bàsiques és que, que dintre el moviment llibertari i entre el moment fa falta, és precisament eh, molts sotracs d'aquests que puguin, d'alguna manera, a uns i altres no il·luminals, perquè encara voldria dir que aquells que intentem fer el sotrac eh, tindríem la raó, i això és mentida, sinó d'alguna manera, com a mínim, replantejar moltíssimes coses. Avui eh, dir això d'anarcoindependentisme, que és una paraula molt llarga, eh, fins i tot no són estrany. Eh, fa 20 anys... Eh, no només sonava estrany, sinó que era convertir-se una mica amb diana d'anarquistes i independentistes. Era aquella cosa que, que els d'Icària, la Pulla de Déu, que era aquesta publicació anarco-independentista de, de, de Gràcia en aquell moment, va explicar, el dia que es van dissoldre, que van fer un pòster que sortia els germans Dupont-Dupont i un portava una estelada i una falsa un martell, L'altre portava una estelada i una d'anarquia i una l'altra. saps que els d'ICària s'han dissolt? I l'altre diu clar, víctima de les seves pròpies contradiccions. I l'altre diu sí, sí, víctima de les seves pròpies contradiccions. Doncs els que estem dintre d'aquesta part de l'activitat i, de la, i del pensament arcoindependentista sempre ens estem dissolent perquè realment eh, podríem dir que el que vam fer ara diguéssim a banda d'una provocació és una gran mentida. Una gran mentida perquè com totes les grans mentides se construeix damunt de la realitat i no hi ha cap realitat que aguanti una anàlisi feta des de la ideologia, cap ni una. I la de l'anarquisme o dels anarquismes per començar ja a situar el tema i la dels independentismes i l'independentisme, doncs tampoc. Per començar la xerrada hauríem primer de partir de llocs comuns i és evident que no hi partim, per sort perquè si partíssim de llocs comuns el que estaríem ja afirmant precisament seria una altra forma autoritària de pensar i això seria l'últim que, que caldria. Però sí que ens caldria com anem, compartir eh, el concepte de nació i és evident que no ho hem de compartir. La nació està construïda als països catalans i a la resta de l'Europa Occidental eh, a partir d'un moviment que va ser el romanticisme, bàsicament el romanticisme alemany, però altres romanticismes també, de fet, en tots n'hi som en bona part conseqüència, que eh, construïa una sèrie de, de coses que eren aquesta història compartida, la llengua compartida, i, i uns símbols compartits. Això, aquesta construcció romàntica eh, servia tant pels nacionalismes que tenien un estat com per aquells que el volien aconseguir perquè el XIX l'estat dintre el nacionalisme era un màxim objectiu a aconseguir. Però podem fer altres construccions de la paraula nacionalisme i aleshores doncs, ens trobaríem amb formes diferents precisament de nació. Eh, és evident que eh, el poble jueu es considera una nació i abans de tenir un estat i amb molta part de, de, de tot el moviment eh, que estava construït al voltant del jugaisme eh, no tenia una para important que no tenia l'objectiu de l'estat. Per tant, ehm, l'estat que és l'objectiu del pensament romàntic, doncs no seria imprescindible. És evident també que hi ha grups diversos que s'enserem més lluny, eh, per exemple, la nació de l'Islam de Malcolm X que sí que demanava un territori, precisament, però en diverses formes perquè va anar evolucionant aquest pensament, però que no té absolutament res a veure amb, pens amb aquests pensaments que era el XIX volint construir estats nacionals dintre d'Europa. De, eh, Raimundo Viejo, que ara eh, és més conegut que no abans i quan cites ja en bona part d'allò que diu queda desautoritzat per algunes de les seves intervencions públiques, tot i que jo penso que no, Eh, va construir una història de la nació radicalment diferent a aquesta romàntica i jo crec que és interessantíssima per tal de, més o menys, eh, situar una construcció diferent. Raimundo deia que la nació, tal com la paraula deia, eh, era la construcció d'aquells que, que eren persones de natio, que eren els esclaus que al port d'Hòstia, a Roma, havien aconseguit comprar o aconseguir la seva llibertat. Les, les claus que deixaven de ser esclaus eren els de Natio. I per tant ell utilitzava, per tal d'explicar què era la nació que ell volia, això, el trencament en l'esclavitud en aquest cas, però a partir d'una genealogia que anava situant diverses lluites socials al llarg de la història i de tot el planeta, acabava amb una imatge que, que segurament heu vist moltes vegades, que és aquesta vaga d'escombriaires negres de Mississipi, que es va produir al eh, 64, em sembla que és, en què les congreies negres de Mississippi, perquè s'explicaven així, eh, van utilitzar un rètol que portaven aquí al davant, on posava jo soc un home. El, una, una frase a la qual eh, una part del, del feminisme nord-americà va respondre dient no només, però que Suposava ja un entretrencament precisament perquè hi havia una sèrie de conceptes que dintre de la, del concepte de nació, que el XIX, l'Orbantecisme, havia estès, no s'incloïen. Bé, són dos formes, n'hi he hagut algunes altres, però n'hi ha moltíssimes més. Però està clar que eh, dintre d'aquesta construcció, de la segona, eh, no estem instal·lats l'absoluta majoria del que estem aquí. Desgraciadament, estem, la majoria de la gent, instal·lats dintre de la primera construcció. I aquesta primera construcció... Com he dit abans, eh, abarca tant a aquells que la seva nació té una trasllació dintre d'un estat com a aquells i aquelles que la seva nació no té una trasllació dintre d'un estat. Durant molt temps l'independentisme català s'ha construït bàsicament eh, demanant precisament eh, un estat per al poble o la classe obrera o no sé què més dels països catalans, que ha sigut una, una frase que s'ha anat allò repetint, repetint, repetint, repetint, i igual que les mentides aquestes que Goebbels repetia dantes vegades que no per repetir les convertia en veritat, tot i que el dia que sí, amb molts caps de molta gent aquesta mentida s'acaba convertint en una realitat. Però confrontada sempre amb una altra realitat que també parteix una mentida que afirma i diu que eh, no, que la nació eh, principal que ha aquí és, precisament, aquella nació que s'afirma. Aquí a on? Doncs aquí, aquí mateix a, a Palma. Quantes nacions penseu que, que hi ha aquí han debat? És una, una pregunta per veure si m'aclareixo jo. Quantes nacions ja han debat aquí? Cap ni una. Sí, és a dir, hi ha grups de gent que, que afirma això és part de la nació, no sé què. Ha... Quines són? Quines són? L Espanyola. L'Espanyola. Catalana, podríem dir. I ja l'Europa, si es pot fer alguna I la Balear. Mallorquina. No? Balear o Mallorquina, no? Doncs bé, eh, la realitat és aquesta. La realitat és aquesta. Hi ha una nació que, si hagués fet bé la seva feina, tenint el poder de l'Estat no s'hauria d'estar afirmant cada dia que és aquell que té el poder de l'Estat precisament, l'Espanyola perquè de fet la absoluta majoria de les nacions que tenen un estat a les seves mans no s'autoafirmen cada dia al matí quan s'aixequen Aquí ha el llibre del, del Billing, que jo crec que és un dels llibres més aquí al darrere teu que és un dels llibres més interessants per tal de, de veure això que és el nacionalisme banal, té una edició en català també que no se està publicada però que, que és, eh, és una, un dels textos que jo crec que totes les persones que com a mínim intenten discutir o parlar sobre això, estaria bé que, que llegissin, perquè trenca molts dels esquemes mentals que tenim. Aquí, com parla del nacionalisme banal, parla del nacionalisme més potent, del nacionalisme de l'Estat, d'aquell que ho impregna tot, fins i tot aquells que volen destruir l'Estat, ho impregna fins al punt que la moltes de les construccions polítiques que es fan per tal de destruir l'estat lo que fan és reforçar lo perquè juguen a allò que juga l'ateisme que és i eh, el cristianisme i té l'ateisme. l'ateisme nega el déu cristià i per tant eh, dins al fons de tot l'està reforçant perquè està d'alguna manera negant allò que, eh, que, que existeix o que existeix perquè té diguéssim un mirall al davant. Eh, és una una de les teories que expliquen per què existeix l'ateisme aquí i no a altres llocs. La, doncs bé, l'anarquisme dura molta part de la seva història a l'estat espanyol, perquè podem jugar a dir que hi ha un nacionalisme ibèric, però ja sabem que això, diguéssim, és una pura construcció escrita. Hi ha hagut molta gent que l'ha escrit i que ha parlat sobre ell, però pràcticament ningú l'ha traslladat a la realitat. Doncs bé, l'anarquisme com a tal ha construït un marc a l'estat espanyol, un marc nacional que ha sigut en molts casos únic. I aquest marc nacional no ha sigut ni el mallorquí, ni el català, ni l'europeu, ha sigut bàsicament l'espanyol. Ha sigut l'espanyol des d'un de principi, però ara entrarem dintre de segona part. Què és l'anarquisme? Si l'anarquisme és tot allò que s'enfronta al poder jo no m'atreveixo a entrar a discutir perquè és veritat que molta gent no ha pres aquest dallò, aquest espai. Però tal com diu Billy que aquell llibre, eh, els nacionalistes són aquells que quan anomenen el nord, el nord no està al nord. I aquí, dintre del món llibertari, com de la resta de societat, moltes vegades ha dit eh, me'n vaig a passar uns dies al nord i, bé, altres on esteu, el vostre nord seria l'estat francès. Però quan algú parla del nord, majoritàriament pensa doncs, en Cantàbria, el País Basc o no sé què més. Quan a Catalunya estem dient el nord, pues estem parlant exactament d'això mateix, estem parlant d'una cosa que no és el nostre nord. Per què fem referència a un espai que no és el nostre nord? Perquè som nacionalistes banals, és a dir, Segons les teories de Billing, l'Estat ha construït al nostre cap l'espai de l'Estat, que és allò principal que busca l'Estat per tal de construir la dominació. Podem ser antiestatals, però si reproduïm precisament els seus marcs de dominació, allò que estem fent és reforçar l'Estat. Evidentment, això és una afirmació que dic com abans, intenta provocar i que entrem en un debat, que crec que serà la part més interessant. Això ha sigut sempre així i a tot arreu? Doncs no. No ha sigut així. Parleu només de l'anarquisme organitzat. Vale? I, evidentment, ja sabem que aquesta avui és una, un corrent que potser no és majoritari dintre ni dels Ateneus, ni dels, potser no, no és majoritari dintre dels Ateneus, però precisament és complicat també d'analitzar l'altre. Per això que ja l'explicava abans, perquè molta part sí que ha deixat textos, però en molts casos no. no? Bé, bueno, tenim l'anàlisi més extens i d'allò, o si sigui, aquest del Xavi Díaz del, de l'anarquisme individualista en Espanya que, fixem-nos que amb el mateix títol del de, de, de seu estudi, ja situa un marc d'estudi, de, i situa un marc d'estudi també és alguna manera referent a aquest marc, eh, perquè l'anarquisme individualista eh, no necessita tindre un marc estatal, precisament, però en canvi, quan eh, les organitzacions o mínimes organitzacions o trobades es trobaven entre elles, també tenien un referent, i en aquest cas el referent una altra vegada, geogràfic de l'Estat. Per tant, jo el que faré serà explicar l'altra part, perquè l'altra part sí que està molt més documentada, és més fàcil de, de dir. I a més a més, bueno, bàsicament perquè m'he dedicat amb això, no a no l'individualista, que, que el Xavi sap moltíssim més que qualsevol altre a nivell general, però sí amb aquest. Eh, hi, ha, hi ha una sèrie de coses que són com a mínim, curioses. Uh, jo situo una mica el naixement de la construcció nacional des de, de l'anarquisme i des de tot el pensament antiautoritari organitzat, és a dir, a partir d'organitzacions, precisament el 1868, amb un fet insurreccional que es produeix a molts municipis, que és la presa dels ajuntaments per part de la gent, a partir d'un fet que no és res més que un cop d'estat. Un cop d'estat que no arriba, diguéssim, a tirar endavant, però que, que provoca que la reina se'n vagi marxi de l'estat espanyol i aleshores la gent assalti els ajuntaments i passi doncs, a, a fer que això que és la revolució de setembre, la gloriosa. Se... És curiós perquè aquesta revolució es produeix a alguns llocs però aquells que tenien més, eh, diguéssim, tradició de revolta no es produeix al mateix, al mateix setembre. A Barcelona, per exemple, on cada dos per tres si intentava cremar l'Ajuntament, aquell setembre no va passar quasi res. Va ser a, fi, a final de setembre, començament del mes següent. perquè aquells que es dedicaven precisament a enfrontar se el poder no es van creure que la revolució en aquell cas començava amb un fet d'un militars que des de Vallix de, de, de Càdit fem una proclama insurrecional però eren uns militars, i per tant ningús va fer cas des de Barcelona i va ser uns dies després en què vam veure que hosti, sí que havia passat una cosa. La reina s'havia anat, el poder estava inestable i per tant es va saltar l'Ajuntament. Doncs bé, eh, el 1868 passa això, i el, 1860, el 1870 hi ha el Congrés Obrer de Barcelona, que tots els historiadors de, de l'anarquisme organitzat diuen que és el moment en què les idees de la internacional arriben precisament a l'estat espanyol. I arriben, diguéssim, de forma fefaent, perquè abans hi ha l'excursioneta aquesta del, del Fanelli, que bueno, ara no m'estenc sobre això perquè jo tinc una, una versió molt crítica sobre aquesta excursió, aquesta excursió en què un senyor italià... Eh, va arribar a Barcelona, li van fer cas, va arribar a València, no li van fer cas, va arribar a Madrid i també li van fer cas però allà va haver un senyor que es deia Ancelmó Lorenzo i que sí que li va fer cas al Fanelli i va acabar constituint el primer nucli de la internacional a espanyol signant un manifest que no era eh, de la internacional sinó d'una associació secreta que es deia l'Associació la, de la Democràcia Socialista que era una organització secreta, de la qual formava part Fanelli, eh, però que a Madrid en aquest moment la van signar com si s'adhirissin a la Internacional. Perquè la internacional tenia un prestigi internacional ja, però que ens ha de posar, diguéssim, dubte. Perquè una anàlisi a fons del naixement de la també es posaria dintre d'aquesta frase que sempre surt a tots els debats, que, que els anarquistes som internacionalistes. Doncs pues mira, el 1870 l'internacionalisme de la Internacional era ben estatista tan estatista que només van participar gent representants els seus estats a les, a les reunions que havia fins a 1870 i que quan li deia els papers hi diu hi va participar Bèlgica, eh, França, Alemanya, Anglaterra i Espanya i dius, ah, molt bé, i, i Bèlgica van bueno, anar tothom? No, van anar dos persones I diu, ah, mm, no eren membres d'una associació de teixidors de Bèlgica, que és el que eren sinó que eren representants de Bèlgica, per tant allò que es deia la Internacional ens s'hagués hagut de dir, segons trista opinió, la Interestatal. Perquè ningú se va situar allà com a membre de res que no fos un estat. I per tant, crec que estaria bé exercir aquesta crítica damunt d'organitzacions pròpies, com era en aquest cas l'AIT. I com és avui mateix, contem avui les organitzacions no estatals que hi ha a l'AIT. Són ben poques, són poquíssimes i avui continua existint com a, com a tal 1871 es produeix el fets de la comuna i eh, a Barcelona hi ha una gent que eh, havia sigut republicans federals, que jo penso que aquest és el germen que porta després a moltíssimes coses de trencament precisament amb l'estat a nivell mental que eh, eren seguidors de Pi Margall com tothom, ja sabeu aquí que quan la gent es eh, fe atea i treia la santa cena del del menjador de casa, agafaven i penjaven el retrato de Pi Margall, perquè era el substitut, i a més a més Pi Margall era un revolucionari, i tothom el tenia com un revolucionari, tot i que va acabar després com, a, com una altra cosa, que bueno, va intentar canvis però no, no va arribar a res. Però al 71, es produeix un canvi brutal que és que molts dels republicans que havia fins aquell moment en les unitats obreres veuen que la república, a París, s'ha dedicat a pulir a 35.000-40.000 persones afusellades després de la Comuna de París. I, evidentment, no poden admetre que els republicans que és allò que ells eren, hagin provocat aquesta catàstrofe, aquest assassinat múltiple, i per la qual cosa hi ha un pas terrible cap a les posicions internacionalistes. Els anarquistes en aquest moment majoritàriament, quan s'escriuen, s'autoanomenen socialistes. Eh? i no passa res, dir, és, són socialistes, perquè s'alconomenen socialistes. Al Congrés Obrer de Barcelona tothom es diu socialista i tothom sap de de què està parlant. I és ben curiós això perquè quan apareix el primer nucli, que és específicament marxista, que és el grup d'impressors de, de Madrid, al cap davant del qual hi ha Pablo Iglesias, no el d'ara sinó l'altre, doncs quan aquest grup eh, s'instal·la diuen, som socialistes però a més a més són marxistes, eh? ho diuen allò dient, venga, pues no, no, no som socialistes com aquests que ha fins ara, que són antiautoritaris i no sé què més. Aquests anti-autoritaris una cosa que diu la FRE, la, FR, eh? la Federació de la Región Española de la A I aquí estic jugant amb una trampa. Eh? La regió i la nació en aquest moment no vol dir això que estic utilitzant ara. Eh? La regió és la part del tot i la nació en aquest cas era la nació, diguéssim, geogràfica. Els anarquistes seguien les teories de d'Arreclips, que que, el que diu que parla, separa el món en nacions, amb unitats d'espai geogràfic i amb regions que són parts d'aquestes nacions. Eh? Però fixem-nos que si arribem fins al dia d'avui, eh, la paraula nació apareix. Per exemple, la CNT es diu nació, i, bueno, i la CGT si tingués les sigles també seria nació. I les regionals són precisament les parts d'E. I avui ningú entén el llenguatge de reclus ningú l'entén, perquè, bé, jo ho he aprovat i dic, regió seguint les teories de reclus i doncs diu, qui és aquest home? Per, I a nivell popular o sigui, no, ningú sap això. Si he preguntat amb algú que regió vol dir una part d'un territori natural doncs no és aquest. Era en aquell moment, l'Hombre de la Tierra és la gran enciclopèdia de tots els, de tots els eh, casals i ateneus obrers i allà precisament el món es reparteix així, a partir d'això. Doncs pues bé, al mig un punt que ha, arribat el 1874 i hi ha el cop d'estat de Pavia i tota la història aquesta, es proveeixen les associacions obreres i eh, tothom intenta passar com pot i arriba el 1881. I el 1881 hi ha el naixement d'això que, que volia explicar, perquè però per arribar aquí era imprescindible el que he dit fins ara. Allí les societats obreres són específicament anarquistes, a bona part de, de, de l'estat, però també hi ha marxistes, i eh al 1891 que ens la FTR, la Federació de treballadors de la regió espanyola. Es constitueix a Barcelona, seon un congrés a, a València, a tercer a Saragossa. I allà apareix un grup de gent que ve duna tradició diferent. Perquè ja no són només obrers. Estan ja eh, barrejats tots i el lò grup d'on parteix la FTR és una cosa que es diu l'Acadèmia. L'Acadèmia és una tipografia, un lloc on fan eh, llibres i revistes i en publicaran un llibre que serà bàsic per aquell moment que es diu Garibaldi, Història liberal del siglo XIX, que és un llibre amb dos volums, on de dediquen a explicar totes les revoltes que ha hagut contra l'Estat a tota Europa. I utilitza el nom de Garibaldi perquè precisament per ells és com un mite en aquell moment. No? És el mite del que s'ha enfrontat al poder i un cop eh, el seu han aconseguit el poder, ell ha deixat de, de, de, de, de, no, no ha acceptat cap mena de privilegi i ha continuat treballant com a allaurador. És no? un mite, evidentment, però que s'utilitza en aquest moment. 1881, l'acadèmia a l'acadèmia, qui ha? Internacionalistes... Socialistes, maçons, la masoneria és importantíssima al naixement de, de tot aquest moviment obrer, catalanistes, catalanistes diferents als catalanistes que entenem com a catalanistes. I republicans, de fet el propietari es diu Eberís Ullastres, que és un republicà federal de l'Empordà, que això és important perquè són una mica diferents de la resta de republicans federals. A 1881 també neix una publicació que és La Tramontana, que és aquesta revista que he comentat abans, que és el, bueno, on vaig destinar jo la meva tesi i per tant passaré de llarg perquè si no ens passem aquí 10 dies i no, no arribarem. <ríe> ah. Però és una revista curiosa. 1881, eh, escrita en català, dura 16 anys, treu 717 números i es ven a tots els països catalans tot i que a la revista no apareix mai aquest concepte de Països Catalans ni res, però es ven a Palma, es ven a Perpinyà, es ven a Alcoy, es ven a Alacant i no va sola. A València, uns anys després, apareix una cosa que es diu el Xornalé, que és la segona publicació. De fet, la de Tramuntana és la revista anarquista espanyola de tot l'estat que dura més anys durant el segle XIX. Eh, aquesta cosa estranya, perquè és una, un bolet molt estrany, eh, fa coses que avui semblen molt, molt, molt, molt, molt estranyes. Publica uns llibres del personatge que està al davant, que es diu Josep Llunes, que tenen una tirada de 20.000 exemplars i una reedició de 15.000 més, 35.000 exemplars, sobre teoria anarquista al segle XIX, en català. Aquí hi ha la cosa que trenca tots els esquemes perquè la Renaixença, que és aquesta història de la revalorització del catalanisme i del llenguatge i de la literatura i no sé què més, no ha fet la història, d'això, evidentment, però l'anarquisme en bona part tampoc, perquè aquest grup va ser el grup de perdedors davant del 1890 el 1890 on les bombes comencen a convertir-se en forma de diàleg entre l'Estat i el moviment llibertari i on el 1896 passa el procés de Montjuïc que elimina i destrueix completament tota la banda diguéssim organitzada en aquest cas del moviment llibertari amb més de mil detinguts tots torturats i, bueno, i, i, i la destrucció completa de Tolomo i obre que en aquell moment, el 1881, comptava al voltant d'uns 200.000 afiliats i organitzats al voltant de la, de la FTR. En aquest grup petit de gent que estava al voltant de l'acadèmia, hi ha un personatge que es diu Emili Guanyavents. Qui és Emili Guanyavents? L'autor dels Segadors. Los Segadores se va fer a partir d'un concurs públic amb una revista que hacía la bandera catalana, més carca que el cagat, una cosa terrible, molt, molt fatxa però començà a presentar set obres. I d'aquestes set obres, 6 per a los 5, que no, eren fetes per gent del cercle anarquista d'aquest. Per tant, i de fet, els segadors amb la lletra actual, va tardar anys a ser admès com a guanyador d'aquell concurs, tot i que va guanyar el concurs, no van deixar que, que fos allò l'himne que s'havia proposat per Catalunya, la musiqueta ja existia, és anterior, i, i perquè entengueu una mica de transcendència d'això, quan TV3 fa una història dels Segadors, una eh, història dels Segadors, un, una hora sencera de televisió pública explicà, explicant la cançoneta i no sé què més, eh, l'autor de la lletra actual surt una sola vegada, anomenat de passada, quan un senyor està pujant al tren i diu sí, perquè en aquell temps emili guanyaments no sé què. No apareix més. Emili guanyaments no ha estat mai estudiat per ningú. És un superrar, no? Jo, els tants estudiants de filologia no sé què més, l'autor de la lletra dels segle II no va ser estudiant mai. Era autor, a més a més, de centenars de poemes que es llegien a pràcticament totes les vetllades anarquistes que es feien arreu del país. I la seva obra avui continua inconeguda, desapareguda i no sé què més. Cels Gomis, al seu costat, també a l'acadèmia, és un folclorista que tot, tot... Bueno, aquí teniu altres folcloristes, però al Principat dia i nit se parla del Joan Amades, eh, que era, no era un folclorista, era un esporgador. Quan sentia un renec o un cago en Déu, que és la forma popular en què la gent acostuma a passar-s'ho bé, doncs no l'apuntava. Amb la qual cosa el costumari català és l'únic recull de folclore d'una cultura on no apareixen cagos en déus ni la Mare de Déu, que són completament natural. La Tramuntana, per exemple, el van tancar el seu, el seu director a la, a la presó perquè va publicar un, una cosa que deia els catalans som la, la gent més atea que ha al món perquè a la Mare de Déu, l, a, no, o sigui, a la a la mare del, fi, del, del fill de Déu, no la anomenem verge, sinó només la anomenem Mare de Déu. Per aquesta, aquesta frase va comportar que la portessin dues setmanes a la presó perquè precisament estava posant en dubte això. M'havia deixat que hi havia ateus, maçons i no sé què més, i hi havia sobretot anticlericals, que és una categoria diferent a la de, a la de ateu. Pues bé, eh, aquest grup desenvolupa un pensament popular catalanista, sobretot llunes, que l'explicita a la seva publicació. Una publicació, com he explicat, que té milers i milers i milers d'electors. De I és una portada a l'extrem de les teories federals de Pi Margall. Llanes escriu que, eh, primer, s'enfronta a la renaixença i al separatisme burgès, Això explícitament. Però al costat d'això diu que l'única forma d'arribar a la llibertat de les persones és que els pobles siguin també lliures. Però els pobles seran totes aquelles coses que vulguin ser-ho. Allò important és que la seva autonomia arribi al màxim absolut que desitgin. És una mica portar les teories de Pi Margall fins una mica més enllà. Però bé, eh, tot això s'acaba i s'acaba perquè el procés de Montjuïc es extermina completament. Lluna acabarà sent un periodista esportiu, de fet és el primer periodista esportiu de, de tot l'estat que, que viu de ser periodista esportiu. L'esport en aquell moment no és eh, allò que és avui, eh? Penseu que l'esport és una de les reivindicacions libertàries importants, eh? perquè no és només el pensament sinó el cos, tot i que ell serà Eh, diguéssim, un, es, un periodista esportiu amb dos branques, una de defensa del cos, l'altra de defensa de les, dels nous esports. Nous esports com per exemple, escoltar música amb gramòfon, que és un esport en aquell moment, o un altre que és la fotografia, fer fotografies. Són coses estranyes que passen al 19 en què res està construït i tot està fent per primera vegada. Vaig molt ràpid amb el, que ve, amb el que ve a continuació, perquè sí que m'ha dit amb llunes i no calia, però a continuació d'ell, eh, personatge que el Jaume Brossa, un dels cent, del centres del, del modernisme, escriu un article que es diu Socialisme i Nacionalisme, on eh, Jaume Brossa també és una personatge que el 1896 deixa les seves... no sé, aproximadament, aproximadament a l'anarquisme, però per ell, abans del 96, és el moviment que exemplifica què ha de ser la nova Catalunya que s'està construint no un renaixentista, mirant l'edat mitjana, sinó mirant al futur, trencant qualsevol forma de, de cadena que, que tingués. Al costat d'això apareix Félip Cortiella, que és un senyor que torna a treure la tramuntana quan Llunes ja no el treu i que eh, és un personatge important i dintre el moment llibertari fins al punt de que li ofereixen la direcció de la solidaritat obrera, eh, quan apareix com a, com a publicació uns anys després. <coughs> Ell ho rebutja perquè hi ha un debat sobre quina llengua utilitzarà la publicació i quan se decideix finalment que sigui una publicació en castellà, eh, Felip Cortella decideix no, no passar a ser-ne el director. Però sí que publica una revista que es diu L'Avenir, que és una publicació que treu no res, dotze números, però que continua aquest fil, en aquest cas ja la cosa està molt més clara. Ell eh, es proposa com a separatista i com a anarquista, i, i ho defensa amb totes les lletres. De fet, dintre del modernisme hi ha grups molt minoritaris que barregen això d'una forma constant. Per exemple, el grup eh, modernista de Reus, que té una... Bueno, una proclama al seu manifest fundacional on diu, eh, en sociologia som àcrates, en catalanisme som separatistes, en art som modernistes. Però bé, això va funcionant, és a dir, no estic explicant la història de tot moment llibertari ni de tot el catalanisme, estic explicant punts, superpetitons. Eh? És a dir, no enganyo ningú, això era minoritari, però existia també. Eh, el... Hi ha uns textos de Joan Montseny, del... del... De del Federico Urales que jo no tenia les mans fins fa dues setmanes i com estan publicats per la Diputació de, de Tarragona el 1979 és un recull de textos d'una revista que s'ha Foment que era una revista de Reus i és un, uns textos per llegir-se'ls i per, per flipar perquè l'Orales, que es va autocalificar de mil coses diferents, per tant no, no hi ha problema perquè ja es qualifiqués també del que es qualifica, eh, proclama i diu que eh, prefereix una Catalunya independent de dretes que no pas dintre del joul d'una Espanya que sempre serà tirànica que dius, hòstia, aquest tio té una salvatjada total, que evidentment això no era, no era admès pel seu voltant, però el tio escriu amb uns articles i no amb un sol, sinó amb cinc o que va publicant diverses setmanes en aquest semanari de, de, de Reus. Serà després el director de la revista Blanca, és a dir, és una persona que, eh, que té un, una importància eh, cabdal. A la part final de, de la tramuntana, eh, a l'època de l'avení d'aquesta revista i sobretot a la publicació del Catalunya del 1936, hi ha un senyor que es diu eh, Mas Gomery, mai estudiat tampoc, que aquest és directament independentista i anarquista, i ho diu eh, completament. Ell defensa defensa independència de Catalunya, no dels països catalans, que és un concepte que no, no utilitza mai, però que ho diu directament. Igual que el Joan Fàbregas, que és aquest conseller d'Economia de la Generalitat, que eh, fa eh, una xerrada publicada en llibre que es diu Viabilitat de la independència de Catalunya és un personatge que bueno, és discutible moltes coses però és un personatge que és membre de la CNT, és membre de la FAI i eh, fa xerrades eh, per estat català són aquestes coses, aquestes barreges tan estranyes que es donen eh, a vegades però que, que existeixen al costat seu eh, hi ha coses que, que són curioses i interessants a veure. Quan el, CENU, el Consell de l'Escola Nova Unificada fa les seves directrius de com serà la nova escola unificada, fa una declaració que en aquell moment es pot tirar endavant perquè no hi ha prou gent preparada per fer-ho, però pensem que és la primera vegada que l'escola arriba a tothom. És a dir, el 100% de la població. L'exemple de Tarragona, per exemple, que és el que conec molt, és claríssim. S'habiliten tres convents de la ciutat i tots els nens que no veient mai a escola ni res passen a estar dintre d'una escola. Estar dintre d'una escola vol dir estar dintre d'una escola, eh? no massa cosa més. Però aquesta norma del CENU eh, situa que la llengua que situarà en aquesta escola com a, com a llengua vehicular serà el català. Avui la Generalitat de Catalunya eh, això eh, ho ha borrat completament. Però és la primera vegada que passa, i jo crec que és important de veure què es, que es va donar. Igualment passa amb Jurap Serres Truc, que és un occitanista i un catalanista independentista que al 1939 eh, s'exilia l'estat francès i acabarà fundant, alhora que és secretari general dels sindicats de la CNT de Barcelona, acabarà fundant el Front Nacional de Catalunya que és una organització que és independentista i que, bueno, després d'uns anys va ser autogestionària, però en aquell moment era una organització independentista, de la qual després va derivar el, el Sant, etc etc etcètera. etcètera, etcètera. Eh, si arribem als, als 80 tenim, entre mig hi moltes altres coses, als 80 tenim l'exemple le, del Sicària, que és aquest gent de de Barcelona, de, del barri de Gràcia, que publiquen una revisteta que durant bastant temps intenta, diguéssim, fer forat dintre d'un espai que bàsicament els odia. Els odia perquè estan dintre de l'àmbit eh, més llibertari i reben hòsties per tots els costats. Sí que estan, alguns d'aquestes persones que, que estaven dintre d'Icària, a la fundació de l'MDT. L'MDT no això que ara, bueno, ara és el poble lliure, sinó l'MDT com a moviment anticapitalista eh, de, de, de, dels, dels 80, no, no això que, que ara. I, i com, a, com a gent, dintre de l'MDT, per exemple, publiquen al, alguns textos curiosos, si més no, que publiqués una organització independentista que amb els anys es va convertir en bueno, marxista-leninista <coughs> i que eh, avui doncs, una part d'aquesta organització s'acaba convertint en, un, en una organització com és poble lliure. Al voltant d'Icària hi ha un personatge també important, que encara està viu, tot i que es morirà no d'aquí molt temps perquè té una edat considerable i està en una situació de salut una mica fotuda, que és el Ricard de Vargas Golarons. Un senyor que eh, passa per diversos llocs, però està al Mil, està a l'Olla i, i està eh, a molts diversos llocs, però és un dels, dels que a partir d'una cosa que es diu contracorrent, entra dintre d'Icària i aporta bona part de, de les seves idees. A València passa una cosa semblant, però és als 90 ja, on hi ha un grup de gent que es diu en recerca autònoma, que bueno, obrint-se a una part de les lleis de també del marxisme més autònom i també de l'anarquisme així molt, molt divers, reivindiquen una cosa curiosa si més no se't ha de mirar l'ara. -la reivindiquen a Estellers, al poeta valencià, que al 92 no és per res però ningú llegia, de fet van haver d'aturar la, la publicació de la seva vora completa perquè en eh, 3 i 4 estava arruïnant i no estava eh, venent allò que, que es pensava. Eh, avui ha estat completament eh, utilitzat per l'esquerra independentista, però en aquell moment no era així. Ells ho reivindiquen i al costat d'Estellers reivindiquen a Joan Fuster, i Fuster realment té una lectura, no tot Fuster, ni molt menys, no Fuster conegut com a nacionalista, però sí el Fuster dels anys 50 i començament dels 60, amb els seus dietaris, que és una lectura completament llibertària. Ho recomano que llegiu un text que es diu eh, "Tentacions de desobediència. Jo vaig fent una prova, una mica criminal, tinc un amic, bueno, no dic el nom perquè, si vosaltres ho coneixem, queda molt malament, tinc un amic italià que és anarquista molt ortodox, i a través d'un amic comú eh, vam traduir, bueno, va, va traduir perquè d'italià no en sé, només, bueno, entenc llegint però no, no és capaç de traduir, va traduir un, un dels articles aquest de Fuster i li va passar al nostre amic comú per tal que li digués a veure si sabia de quin pensador llibertari era allò. I el nostre amic comú va començar a dir Bé, mil noms, evidentment no va sortir Fuster perquè Fuster no és un pensador llibertari, però sí que té opcions i, i, i, i intencions, repeteixo, del 54 fins al començament del 60, abans del 62, el 61, que, que són, perfect, mmm, són pensaments bàsicament antiautoritaris, però també anti -estetals. Eh, Bé, bueno, no entraré als en 70, 78 i tot això, eh, hi ha un diverses, hi ha proclames molt diverses. Unes que són purament espanyolistes, unes que s'autoqualifiquen d'antiestatistes i unes que són eh, autodeterministes, en algun cas fins i tot podríem dir no independentistes però nacionalistes, encara que soni estrany, però existeixen i estan publicades dintre de eh, la CNT. La CNT, evidentment, en aquell moment és un calell desastre on hi ha mil tendències diferents i algunes d'elles doncs, eh, arriben a colar, suposo, perquè no crec que fos una cosa compartida per tota l'organització, però que col·len o fan entrar propostes que hi ha un text, per exemple, que del 78, que es diu la CNT davant del nacionalisme i de l'autodeterminació, i el d'autodeterminació. i és un text potentíssim. Eh, paral·lelament amb això, eh, quan es trenca la CNT a mil trossos, amb els amb mil trossos es converteix en la CGT, hi ha una part petita, molt petita, encara que ara sembli una mica més gran, que és específicament independentista. I, bueno, citaré la, la CGT de Lleida, per exemple, una part de la, de la CGT de Reus, de la priorat, i algunes altres que van apareixent per diversos llocs. A finals del 90, començament del 2000, apareix Negres Tempestes, que són segurament la gent que ha establert una mica més <coughs> o el projecte Negres Tempestes, com a organització apareixen després, però és la gent que des de la Contemporaneitat ha establert més potser eh, doncs a partir dels blocs negres a 11 de setembre a partir de, de, de molt diverses actuacions doncs una línia diguéssim nova dintre això, al Prat de Llobregat hi ha un col·lectiu que es diu Catarco que és un col·lectiu molt ampli que té moltes altres coses però entre elles hi ha una línia independentista a Tarragona apareix una cosa que Cap de Trons que va durar un dia i mig segurament però també va, va, va existir va existir com a tal i i bé i, bueno, i avui passen coses molt estranyes d'aquests que suposo que hi hauria molta gent que no li agradaria que passessin però passen i mostrem per exemple amb aquesta col·laboració contra natura entre la CNT Dolot per exemple i la CUP Dolot que convoquen conjuntament, any rere any, l'1 de maig i molts altres actes malgrat que continuïn a haver-hi els dos sectors de gent que els van dient que per favor amb aquests no o que per favor amb aquests no, però bueno, no passa i per tant eh, continuo endavant. Com veieu, el meu desconeixement és absolut sobre què passa a les illes, a les illes i, i per tant jo crec que quan entrem dins el debat, que és ara mateix, perquè jo he acabat doncs estaria bé que... doncs això, informés si ho diguéssim i tal. I bueno, eh, que bueno, comencem que hi, hi ha material. Sí. Abans, des de baix, has de los jornalés, sí. però no has dit no, no, no hi cap a estudiar el jornalé, eh. Jo vaig intentar fer per entendre l'altra muntana, però l'únic que vaig veure és que tenim molta relació entre uns i altres, i, i el jornalé, per exemple, sí està digitalitzat. Els Estats de València el van digitalitzar. I, i és, una, és molt curiós, perquè el jornalé també es venia... A les illes no ho sé, però a Catalunya sí. En cabat, és curiós que abans de les normes de Fabra, una, la, la tramuntant s'ha escrit un català que jo estic convençut que Alacant, la gent que ho allò, devia flipar. Però en canvi se venia. I es venien paquets sencers de, de, de la tramuntant Alacant, a Alacant ciutat. Eh? I, en cabat, clar, eh, hi ha aquest fet no, de que ells no tenien en cap moment, no mai diuen que pensin que això... És, o sigui, ni tan sols parlen Parlen del català però, quan parlen del jornal, parlen del valencià. Tot i així, és ben curiós que la Tramuntana es ven a tots els països catalans i això hi ha ja, ja la constatació perquè la Tramuntana no té cap mena d'arxiu, és a dir, en el 96 va desaparar tot, però publicaven una secció es diu Les Rates de la Tramuntana que era la gent que no pagava. ells, Agafaven enviaven pa paquets no? a tot arreu i, i quan la gent no patia, feia 3 setmanes que no pagava sortia la secció de Rates de la Tramunta clar, Hi havia rates honoràries, que eren aquells que no pagaven però que feia sis ja mesos que no pagaven i continuien enviant-los paquets I, és, i, I clar, jo vaig flipar, quan com vaig començar a veure els jocs no enviaven els paquets, perquè a la camp, per exemple enviaven molts paquets i, i molts que no pagaven De totes maneres, la rata principal de la Tramuntana era de la meva comarca que era antiga es deia Fabregas i que era de falset, que aquest tio no va pagar quasi mai. I sortia constantment, fins li van fer un dibuix. I sortia dintre d'una gàbia amb una rata al seu costat i era totes les que no pagava. Lo Jornaler, i jo vaig intentar i, eh, conèixer la publicació i no vaig accedir ni a la, ni a la publicació per, per escrit. Hi ha una, una cosa que es diu Arca, que és, una, bueno, és una, un arxiu immens de publicacions eh, moltes del 19 per exemple, ha estat publicat tota, tota la revista de la FTR de l'Obrer, no l'Obrer, de... la federació, la Federación, perdó, està publicada tota sencera I, i en canvi la Tramuntana, la Tramuntana no està publicada a arca perquè jo la vaig escanejat però no la vaig escanejat el com ells volien. Encara la seva consultar, està tota penjada ara al C al Sedall, al Centre d'estudis autònoms i, i llibertaris, allà està sencera penjada, i he fet donació de la publicació a tot arreu on he pogut anar, però el que passa que pesa moltíssim i la, la volia allotjar amb una pàgina, però finalment estarà publicada d'aquesta manera. Però estaria molt interessant que es publiqués la el Jornal, perquè és que és una publicació desconeguda completament. Hola Jordi. Hola, el llibre de la Cifra del Llibrenament Nacional te va treure neres tempestes i molta gent tots què tu també, i hi participes a l'anès hi, hi ha una part que em va cridar molta atenció on que ha molt de, de repulls d'octavetes i de cartells uh, hi una part on es mencione la coordinadora llibertària dels Països Catalans així a principis dels 80, llavors queda així com un molt, molt, molt flipat perquè ja el sistema... el concepte dels Països Catalans és un dels que més costa introduir sempre en aquests debats d'entrenentista i independentista igual que el tema de la llengua no? però clar, una menció en el llibre però no posa res més, ni qui participava ni, ni si realment entre havia uns catalans o ara també hi havia un de Mallorca i, i dos de, de Castelló, Vull dir. Com va ser tot això? Perquè mi llibre no ho desenvolupa i, i de fet en aquesta jornades de l'any que ve podíem explicar alguna cosa perquè sé que hi ha ficat de, o estava la gent de Sant Montano Floreal o aquest grup <coughs> a la comunitat, i tot això no un poc Jo he fet l'epíl·lic amb aquell llibre, tot i que estigui en contra el llibre. No, perquè hi ha un concepte que utilitza dintre, que penso que... Bé, en aquell moment va ser un concepte que el va servir, però que avui, eh, per les connotacions que pot prendre, eh, penso que, que, que no, no s'obria. I per això precisament va ser una reedició, perquè se volia fer un arreplandeixament de tot el llibre. Encara el que sabeu va ser publicar el mateix llibre, en eh, una situació històrica perquè la gent l'utilitzés però quan parla, per exemple, del concepte de construcció dels Països Catalans parla del concepte etnico-lingüístic parla d'això hem acabat que um, estava en contra d'aquest concepte i, que, i que, bueno, que es publicava però com un text històric també és important que situem coses al, al moment que passen i en aquell moment, doncs, aquests van, van utilitzar això i mira, i i ja està. De fet, si, si mirem els eh, textos, textos, anarquistes de no de la Tramuntana sol, de, de molts dels altres textos del 19, apareixen un munt de concerts que avui en eh, vomitaríem profundament de Gils, però volen dir coses concretes en un moment històric determinat, ¿Vale? Als 80 això també els va servir per tal de construir la teoria i tal. Quan apareixen uns panfletos al darrere, eh molts, o sigui, aquests països van existir, però la coordinadora llibertària dels Països Catalans com a tal va ser un nom que va utilitzar la gent de Barcelona per tal de, de qualificar, diguéssim, aquest espai. Perquè sí que hi ha una construcció del tema Països Catalans que, que és interessant, tot i que jo penso que està poc desenvolupada. Hi ha, hi ha algun altre text que trobo que, que apunt... Jo, no jo els textos que penso que... I ara sembla una mica estrany això que des d'una òptica anti-autoritària millor aquesta qüestió són els textos precisament que han utilitzat alguns autoritaris per tal d'explicar els països catalans. I són una part dels textos de Fuster. No tot Fuster, perquè Fuster doncs, hi ha un moment que, que es digui a avalar la realitat que té al seu voltant i acaba doncs, doncs fent, fent textos. Però els textos abans del 62 jo crec que són, molt, molt, molt, molt definitoris. No hi ha cap gran text així teòric, la qual cosa penso que també està bé, però, però és veritat que, perquè per exemple el llibre aquest del Díaz, l'anarquisme fet diferència al català, el Díaz parteix d'una concepció principatina, bueno, principatina no, del Catalunya Vella, perquè de fet del Gaià fins a, fins a Tortosa allà no apareix el lloc. Apareix una, una concepció d'una bueno, persona que, que no es planteja això i el que fa, senzillament, és reproduir això. Però crec que els països catalans tenen una, diverses justificacions, però algunes que són interessants. És l'únic espai nacional, aquí i allà, i a l'altre costat, que eh, no parteix d'un estat. I això sí que parteix d'un estat, parteix d'un fet imperial de... Bueno, els països catalans que dibuixin el mapa no són el regne d'Aragó, són una altra cosa. Són les conseqüències d'un fet imperial i, per tant, criminal, però conseqüències. I no són les úniques conseqüències. Per exemple, la regió del Carche, on es parla català, no és conseqüència de, de la conquesta de Jaume I. Són una, una sèrie de llauradors valencians que al segle XVIII van decidir traslladar s amb un espai de Múrcia on no hi vivia ningú. I per això es parla català allà. Era un espai que estava avui i, i van passar a viure allà. Per tant, evidentment, en canvi, tota la resta de, de nacions que, que plantegem, eh, Catalunya com a nació és conseqüència d'una comunitat autònoma, d'un estat que és l'estat espanyol, i Andorra és conseqüència té moltes més coses, eh? Però, però això també. I els Països Catalans és l'únic espai eh, que els quatre estats que, que, que hi participen doncs d'alguna manera diguéssim eh, neguen. Però ja més enllà d'això penso que seria interessant la construcció d'un concepte nacional sense espai físic. Que ja sé que això és una mica viure a no sé on, però heu dit que aquí hi havia tres nacions eh, d'allò eh, que existien, no?, quan hem dit això de les nacions. Home, jo, jo estic segur que hi ha més nacions, perquè hi ha moltes nacions que precisament no parteixen del fet físic. Eh, els gitanos, o molts dels gitanos que es reconeixen com a gitanos, tenen una consciència gitana, de poble gitano, se reconeixen com a membres d'un poble gitano que no té un espai físic. L'espai físic com a últim objectiu nacional és una mica una cosa que potser estaria bé d'anar, diguéssim, abandonant. I és evident que això ens portaríem un relativisme absolut, està clar. Però després jo penso que s'han sí, de fer mal altres coses, més que la territorialització i tot això, que és una cosa prova antiga, i que tots els moviments han utilitzat, començant per l'anarquisme. És o sigui, interessant trencar, precisament, el vincle entre la nació assumida, podria ser aquesta explicació del Raimundo Viejo, o una altra, no importa. o diversos relats diferents que conflueixin amb coses diverses, perquè doncs aquí tenim això, no? Eh, formes diverses de, de relat que, que hi ha gent que comparteix. Eh, no convenceràs amb un espanyol molt espanyol de que això són els països catalans, però realment cal convèncer -l? No sé, són unes preguntes així eh, en l'aire, no? O realment cal, cal establir un combat eh, sobre el fet nacional? El fet nacional com, com, a, com a espai territorial? Bé, bueno, volia... bueno, la pregunta aquesta és com que... Um, bueno, per seguir un poc el fil, no? Que um, crec que estratègicament, ara mateix, sí que és un moment de tenir en compte, no sé si la qüestió territorial o no, però jo sí que crec que eh, dins del moviment nacional, ara mateix català concretament, hi ha un enfrontament directe amb un estat, no? I, i això possibilita l'obertura de... de d'una creació d'una altra organització social i la possibilitat de d'obrir um, tot un debat social de com es vol viure. No? Cosa que, pues, com hem vist ara, s'està pues, tancant uh, per les élits uh, l'estat espanyol i també hi ha un intent de tancar per les élits a, a Catalunya. No? Però jo crec que ara mateix l'únic o sigui, que està qüestionant uh, l'estat de Cuba uh, i l'estat espanyol, però també uh, dient a, a, a Catalunya, és el, la qüestió nacional. Eh, i clar, clarament sabeu com dient, tota la, la, el diàleg que està ventant entre una part i l'altra, no? que sí, poden debatre si, si darrere d'això hi ha tota un, una tela de fum i tal i qual, però el que, no poden, el que és obvi és que hi ha un munt de gent que té unes aspiracions i, una, i una, com un, un horitzó que, que cada vegada s'està alimentant i que, i que hi ha molta gent que està darrere d'això, no? I després, eh, això pots respondre amb el que dèies tu, i crec que, per això, crec que és una qüestió clau ara de xerrar sobre aquest tema, no? Però hi ha dues coses que que m'han cridat l'atenció. Una és que no has comentat res del noi del sucre, i, i jo crec que és una cosa que, que m'ha cridat molt l'atenció, no? Pel, pel, pel que Tampoc conec molt la seva història, però sí que conenc aquesta quan va a de Madrid explicar que l'únic que es posaran a, a, a, a l'alliberament nacional de Catalunya seran els capitalistes espanyols. No? El que, es, que fa l'Ateneu de Madrid. I l'altre tampoc és explicar, bé, bueno, això s'entén més, que no es xerrat d'Andreu Nin, que al principis sí que estava a la CNT, però que després sí que va estar al PUC i tal, no? Però que també té uns llibres sobre la qüestió nacional que som, vull dir, que, tenen una, que ell explica bàsicament que l'única possibilitat de, d'emancipar-se com, com, com a Catalunya és que l'únic motor de canvi ja sigui la classe treballadora no? Bueno, no sé, simplement, per no ho has comentat? Va, perquè m'he l'has deixat però, ja, clar, És que hi ha molta més gent Però, veus, doncs, eh, s'ha de seguir Sí que és curiós perquè jo més que el, el discurs de l'Ateneu de Madrid de 1919 que és un discurs que Pere Foix va incloure en un llibre que es diu Apòstols i Mercaders i que a partir d'aquesta inclusió, que és un llibre publicat al 1945 a Mèxic, i que aquí no va arribar. Però sí que va arribar alguns exemplars, hi ha hagut molts independentistes que l'han utilitzat com a, com a dir, hòstia, mira què diu el noi del sucre. I hi ha gent, per exemple el Xavier Domènech, a banda de que sigui ara el cap de llista de, de Podemos a, a, a Catalunya, com a historiador molt potent, i ell posa molt en dubte que siguin paraules del, del Noi del Sucre. Però una cosa concreta, i és que els discursos en aquell moment no, no es transcrivien. I la, la transcripció d'aquest discurs se fa amb una publicació eh, i clar, la, el, pot ser una construcció. Però no, no entraria en aquest debat, entraria en una altra cosa que és molt important i té molt a veure amb que he dit abans. Al 1912, la Noi del Sucre dirigeix una sortida nova de la Tramuntana i és una sortida que només té un número i és un número d'homenatge al Llunes i és un número a on Enselmo Lorenzo un, un, después, un, un, bueno, un altre dia parlem de l'Enselmo Lorenzo i la seva construcció del nacionalisme espanyol anarquista perquè jo trobo que, en, a banda que era un personatge molt potent en moltes coses amb aquest fet concret té la culpa de moltes, moltes coses Anselmo Lorenzo, el proletario militante esborra al Llunes l'esborra perquè resulta que eren amics, perquè la Tramuntana, Enselmo que escrivia i s'anomenava eh, Anselm Llorenç, i escrivia articles dintre la Tramuntana. I al Proyecto Militante llunes no apareix enlloc. Apareix una vegada que es troben en una reunió en una platja per parlar si encara existeix l'Aliança de Democràcia Socialista, que és aquest grup secret que tenien, i només diu que estava allà. Però el 1912 Enselmo Lorenzo escriu un article en redició de la tramuntana que fa el noi del sucre, a on diu que la ment més brillant de tot l'anarquisme del segle XIX a l'estat espanyol era del llunes. I en què et dius? En cap imbècil, perquè no en dius ni una sola línia al proletari de militante? Pues perquè el Sembla Menzo voluntàriament reconstrueix la història esborrant tota la part catalana en bona part de allò que és el naixement de l'anarquisme a l'estat espanyol. I això eh, ho afirmo aquí i a on sigui, perquè m'he trencat el cap durant uns quants mesos comparant una cosa que és molt clara. En eh, Samuel Lorenzo fa, diguéssim, l'explicació clàssica de l'anarquisme espanyol que diu eh, 1868 eh, l'Aliança la, ah, la, de la Democració Socialista em vol enviar a algú a l'Estat espanyol perquè informe de la revolució que està donant aquí. Tria una, una primera persona que és Elis, eh, Elia Reclí i l'Elías Reclí se, se, se, se troba vell i diu que no que millor que vegui el seu germà, Eliseu Reclieu. Eliseu Reclieu eh, diu que hi anirà potser, però que en aquell moment no li va bé. I Bagunin eh, opta per una tercera persona, i aquesta tercera persona és eh, l'italià aquest, el aquí, fan aquí. Fanelli. Fanelli fa recorregut, arriba a Barcelona, i a Barcelona se troba amb l'Elie Reclieu, i l'Elie Reclieu a la seva, eh, publicat aquí, a, el que el tenim aquí, eh, Uh, Pepitas de Calabaza va publicar la seva crònica d'aquest viatge. I la crònica d'aquest viatge explica que vaig trobar a Barcelona uh, el Fanelli, que, que era un paio que és un assaltador... No, que cada cop que troba revolucions per allò se'n va saltar caixes de bancs i no sé què. Fins aquí tot positiu. Diu, però com vam arribar a València, es vam barallar, i ell va seguir el seu camí i jo vaig seguir el meu. Fanelli va arribar a, a Madrid i es va anar a buscar gent propera i la gent més propera que vam dir que en aquell moment era un cercle republicà. la famosa foto de l'edició de Soledat Obrera bueno, famosa perquè som en altres llocs on apareixen eh, los iniciadors de l'anarquisme espanyol que apareix Fanelli i és una foto d'aquestes que aquests se van fer a foto a Barcelona no se n'han fet cap però allà se n'han fet foto doncs, pues, te'n mires tota la gent que hi ha allà no tothom, eh? però la l'absoluta majoria van ser gent que van ser republicans i s'ha acabat el tema però Fanelli va enviar cartes a Bakunin. I aquestes cartes a Bakunin estan recollides i estan publicades en una edició de La Piqueta, de, del 79, a on vas llegint les cartes i flipes, perquè Farid li les cartes a Bakunin i diu envieu-me diners diu perquè no, no m'entenc amb aquesta gent. Parlo, ells no parlen en italià, eh, no saben francès, i jo no sé castellà i, i estic passant gana pels carrers de Madrid. I ha anat a reunions amb ells, eh, li faig discursos, però no, no entenen res. Si hi els textos de, del portador militante, hi ha una frase que és brutal, que en el São Paulo diu, diu el verbo penetrante de, de Fanelli nos convenció, aunque no entendíamos bien lo que estaba diciendo. Sí. insisteixo, no van entendre bien perquè van acabar signant l'adhesió a l'Associació la, de Democràcia Socialista que era una associació que en aquell moment havia estat dissolta per l'AIT, perquè aquest viatge va durar tres mesos. I havia estat dissolta perquè era una associació específica i l'AIT no admetia res que no fossin organitzacions de treballadors, és a dir sindicats. I com que era una organització específica política, doncs un cop va arribar els estatuts a l'AIT van dir que no i va conir va dir que la dissolia. No la va dissoldre del tot, però la va dir que la dissolia. Doncs pues aquests de Madrid se van apuntar amb aquesta organització dissolta. I això apareix a tot arreu com l'adhesió del primer nucli de treballadors a l'AIT. Home, això s'ha de canviar. No ho dic jo sol, eh? perquè quan parla, la Dolors Marins la teniu la setmana que ve, però ella diu si, sí, no, això és així. Però és que el terme es diu el mateix. I el que no entenc és perquè ningú ha agafat... A... Jo no sóc historiador, però algú des del món de la història i de l'acadèmia hauria de dir això és mentida. No es va donar que fet així. El moment en què hi ha una adhesió important de, de, de sindicats obrers a l'AIT és el 1870, al Congrés Obrer de Barcelona. I és importantíssim comparar el 1870 i el 1868. Al 68, un personatge que no he nomenat, que també me l'ha deixat i que és molt molt, molt molt important, que és el eh, secretari general de les societats obreres de, de Barcelona, i ara no sortirà el nom, i quedé molt malament, però que és el que muntarà de fet l'acadèmia la, on estan treballant ells com a impressors. Uh, ja sortirà el nom, és igual. Uh, aquest personatge eh, inaugura Farca Pellicer. Rafael Farca Pellicer inaugura el Congrés del 68 dient els obrers espanyols som cooperativistes i republicans. 1868 al 1870 inaugura ell mateix el Congrés Obrer, el primer que s'adereix en, en allò, i diuen Som apolítics, per tant ja no republicans, i revolucionaris. Que és una altra cosa curiosa, que ara hi part del món llibertari que està reivindicant les cooperatives, quan les cooperatives van ser, diguéssim, expulsades del món anarquista a partir de congressos obrers des del 1870. Tot i que a la meva comarca, per exemple, que hi ha una cooperativa o dos a cada un dels pobles, hi ha 32 pobles, imagineu-vos el món de cooperatives que hi ha, totes les van fundar militants de l'internacional. que van saltar les pròpies normes. Però les normes aprovades en congressos diuen sempre això, que el món cooperativista és un món reformista, i no sé què més, i, allò, i per tant s'ha d'anar a la revolució social a partir del món obrer. Aquesta és molt, perdó. Eh, si no ha si cap altra ton de paraula eh, d'aquí ho eh, podem donar, donar -se, però, però, però, però, ah, és, la xerrada. Espera, espera, espera. Tranquil, tranquil. Silenci <ríe> també. <Et's> nice. Vale. <laughs> a mi que m'interessa més que la història és l'actualitat. Que és el que tu, una mica. <coughs> jo crec que te volia demanar una cosa, més, tornar a la part més conceptual que has... És... No, que es fa molt, no? molta part de la part històrica, però la part més conceptual aquesta de, de què entrem per nació, o que parles del tema territorial, del tema més no sé, cultural o no sé, no sé, picar-li, eh, o sigui, no sé, una pregunta així provocativa, així, que, que, que t'has explicat molt la part històrica, crec que la part provocativa també està per aquí, no? el concepte de nació i tal. O sigui, tu des d'una de visió de, dels anarquismes, no? així plural, així, eh, quina és la utilitat de reivindicar la qüestió nacional, des de quina òptica i, i com s'està dur a terme avui, creus o no, actualment a, a, a Catalunya, que en concret, no, que el, el dia de Montserrat, no, que, que hi ha un moment no, sehen, com important no, en, el, en aquest, en aquest creuament. Perquè jo, quan parles del tema de... has parlat del poble gitano, jo no sé si els gitanos els parlen de nació gitana sempre, no? La poble segur, alguns sí, alguns no i a vegades em pareix que és un poc forçat, el, el, el... o sigui, que una cosa és, potser, un... que també tot el tema conceptual o sigui, ja, ja, ja és el que té, no? <ríe> però que no sé si, si un poble que es vulgui alliberar necessita necessàriament passar pel concepte de nació, no és una cosa que jo no veig directa, que jo sé que molts dels anarquistes independentistes, pues, no, eh? entenc jo que tireu, no? tireu per aquí, uh, però no, no, no, o sigui, no, la simàtica es és a dir, jo tinc els dubtes de si la qüestió del concepte de nació és tàctica, és estratègica, serveix al nivell de de revolució social, estic parlant-ho, o o la llavors tàctica puntualment, o que, que onda, no, és més pirat. Sí, sí, sí. Jo crec que, em aconsegueixo completament amb l'obiling, o sigui, les nacions que existeixen. Ara, que siguin d'una manera o d'una altra, només depèn de les forces socials que hi ha al seu interior perquè siguin així o aixà. Eh, per exemple jo penso que és interessant eh, el llibre del, del dia, diu una cosa que el llibre del Díaz és un enfrontament amb un text que és un text fundacional del nacionalisme català de dretes que és Notícia de Catalunya la Notícia de Catalunya es construeix el aquest del Seny o sigui, el mit del Seny té un llibre on s'explica perquè els catalans són assenyes és molt divertit perquè tu vas a diu, és que aquest poble és insoportable porten 8 revolucions en 200 anys i ho diu el tio que acaba dient però seria interessant que el, que el concepte precisament de l'enteniment i del seny i tot això prevalgués damunt del concepte del trencament social. No? I clar, ho diu, ho diu un tio que va encarregar la primera tesi sobre l'anarquisme a Catalunya, que va fer un capellà, per cert. Que al 259 el, un Vicenç Vives, que era catedral, que com sabeu va ser nazi fins que va morir Hitler, cada any escrivia a la Vanguardia un article eh, el dia de l'aniversari de Hitler, eh, Felicitat lo doncs Vicenç Vives va acabar fent una obra que és Notícia de Catalunya on se construeixen molts d'aquests mites. Doncs aquest mateix senyor, com a, com a universitari, va encarregar la primera tesi que es diu l'Anarquismo en Barcelona, al 59, amb un paio que era capellà i que, i que és una tesi boníssima, a més a més. I ell havia dirigit i allà s'explica que, bueno, que, que el, un funcionament... Eh, un, Eh, on no hi hagués una autoritat de, de, des de dalt era, tenia molt més a veure amb el funcionament que, que ell coneixia de la societat catalana en aquell moment que no pas una, una estructura en aquell moment n'estic parlant de 1870 eh? és a dir, per què es tira peg perquè per això que tenim a l'estat espanyol en general però a la zona dels Països Catalans d'una forma bastant especial i és, és una excepció mundial és a dir els moviments socials i el moviment obrer com a moviment social, i molts altres moviments no s'han organitzat al voltant de, de, de l'anarquisme de forma majoritària. Mm, això és una excepció. Pues ell explica que, que el cooperativisme mateix ja portava en, en la forma de funcionar, una forma de gestió de la propietat eh, amb un baix nivell a on hi havia una concentració excessiva ja, ja portava al fet de que aquest pas fos senzill i que si hagués i el, i el fet de d'acabar la repressió de la Comuna de, de París al 31 va ser un, molt determinant perquè l'altra opció que tenien va ser negada directament pels pel fets històrics que estaven passant en aquell moment. Ha acabat eh, el fet nacional i penso que existeix i penso que s'ha de, de combatre el fet nacional per tal d'aconseguir que vulgui dir una cosa i no una altra, perquè les classes dominants Eh, sempre utilitzen la feina nacional, i utilitzen precisament per tot allò que explicava l'AIT. O sigui... Clar, clar perquè jo entenc que, que existeix, jo no negueu que existeixi, perquè estic parlant de si s'ha utilitzat des d'un punt de vista. És com, no ho sé, els doncs, eh, no sé, doncs estats existeixen també, no? però no tenim per què utilitzar una forma d'estat necessàriament per organitzar-los, no? Dir, que sí, sí, sí, sí, vull dir que, que, que, que és evident que el nacionalisme espanyol existeix, que el nacionalisme francès existeix, això, vamos, i això, home, és el que el, tu, els Estats Units, molt, que és una no? obra d'Empílics que s'entrae no? en l'àmbit d'Esta Evidència, però està claríssim. Jo la pregunta és si ho, ho hem, hem d'utilitzar a la Constitució Nacional com a en construcció. Ho he d'explicar, perquè sí, sí, sí, no és necessàriament aquesta cosa. Perquè el, el problema Nacional genera, ahir no sé, quan parlem del Kurdistan, no? on tens un, un espai, per exemple, no? Multi, etni, multireligiós, multital, no? per exemple, el tema Nacional allà ha, que quina nació hi ha allà? O sigui, quines nacions hi ha? I com més, no sé, com es, saps què te vull dir? Sí, sí, sí, sí, sí, que és que, és que, que pot generar conflictes també, no? Sí. no? I que no sé si és un altre lloc que es demana la... I genera, genera conflictes, de fet, però jo, jo penso que que, que, es, que pot ser utilitzable, i tenim... No, ja estic esperant dubtes, no són afirmacions... No, no, no, tec no, tec no, no ho, ho dic El que dic clar és... que quan nosaltres abandonem aquest espai, se'l va convertint en un espai completament autoritari. I això passa, ja passa, ja passa molt, molt, molt sovint. I, i, en, i en certa manera podem fer un, unes construccions que no siguin directament... Això el que, perdona, l'espai independentista. No, no, l'espai de construcció nacional, és a dir, l'espai de, de autorització. Sí. O encara passen coses pitjors, que reproduïm el discurs de, del poder, que és el que ha passat al llarg de bona part de, de, de la majoria de la història. I, i clar, davant d'aquestes dues coses, jo em sembla que, que és important prendre algun tipus de, de lloc. I que, que això, evidentment, eh, no tindrà conseqüències, el fet de que jo ho pensi. Però seria interessant que hi hagués un replantejament des, des de moltes parts, perquè, perquè és evident que cada una de les vegades que tenim un conflicte nacional. Lo sigui, fet ara mateix de la construcció de la República Catalana aquesta entre moltíssimes cometes. A mi m'interessa tota la part que deies tu, és a dir, la part de la construcció. A mi no m'interessa per res l'estat que, que, que, que acabi sortint aquí. Però la part de la construcció jo crec que sí que és interessant. I per què és interessant? Doncs perquè, mira, eh, a la meva família eh, a nivell de participació política i dir política amb moviments de qualsevol tipus eh, jo i dos més som excepció la resta de membres de la família no parteixen res més que en consumir, en produir i en mirar la tele i en tindre doncs, una vida de... inserida -inser del -inser -inser -ins sistema mateix doncs ma tieta a partir del fet aquest del del procés aquest que s'ha anat a Catalunya, ha dit unes coses, i s'ha plantejat unes coses, com mai havia passat. I això, els clàssics del nacionalisme ho diuen. És a dir, quan hi ha un procés de debat nacional, amplíssimes capes de la població se polititzen d'una forma que mai no havia passat abans. I això està passant, perquè ho veus. És a dir, jo he anat fent una xerrada sobre eh, drets laborals a la nova república catalana. Era una xerrada de debat. Amb un poble, que hi ha uns 1.500 habitants, on hi havia 100 persones a la xerrada i hi va haver un debat increïble. Ves-te fa 5 anys a explicar drets laborals a, <ríe> a, encara que sigui a la vella república espanyola. Serem tres i s'ha acabat. I clar, el plantejament d'això posa en tensió moltíssimes coses. Jo penso que no participar dintre d'aquest debat és suïcida. Perquè està clar que aquells que, que manen tenen ben clar com era la vella república espanyola que pot ser que, que duri pels segles dels segles, però també com serà la futura república catalana. Si sí, l'economia del Sala i Martín, que és l'economia de, de, de convergència, jo no, no vull dir cap de les maneres. I això és un, és un combat dintre d'un espai de construcció nacional, que té com a conseqüència la construcció d'un estat. I evidentment, ja et dic, amb aquesta part no m'interessa per a res, però amb tot allò que porti aquí, sí. Perquè s'està posant en dubte i en debat tot pràcticament. A la declaració, per exemple, de, de, de trencament, al tercer document, que encara no és públic és quan se parla d'escola, per exemple, s'inclou el dret d'ensenyar de, de, a casa, és a dir, no participar en exèrgia pública, ni, ni, ni privada, ni, ni res. I, I ha costat bastant posal, -tot, tot i que bàsicament l'han acceptat perquè no suposava diners entre mig. Però això és no és res, eh? perquè o sigui, és un punt, però s'ha debat tot absolutament, i això és important. O sigui, és la construcció d'un nou marc, aquest nou marc serà una merda com tots els altres, però dintre d'aquesta construcció hi ha un repropiament de moltes coses que jo crec que és, que és importantíssim. Perquè, perquè ho veus, o sigui, perquè al meu poble la Sembla Nacional Catalana no va per a res, a mi personalment, i a més a més he escrit un munt d'articles en contra d'ells i tot això, però al meu poble la Sembla Nacional Catalana sou capaç de fer debats increïbles sobre coses que mai hes pensat que, que, que gent mm no polititzada directament aquesta eh, o sigui, gentella i ja ha passat i passarà més perquè això no s'acabarà. Sí, no, jo, jo que jo que de Catalunya, com està, però s'ha vist que la nativitat, s'ha dit que d'exemple i de parlar de Carlos Molzer planes, ja està passant, tant si sí, si. Sí. Ara ara ara veig ja que dic, jo, jo, un pots començar a menjar, que depèn de contextos en que se doni la fe nacional o, o, o cultural li, com convolgam, pues, pues, pues, pues, pot pot sempre emprat com, com, com un any, com una eina de de de lluinta, com xarrà català en determinat moment de la història, un acte de rebelia i d'insunisió, però pues, a la millor corresponseta països catalans en els nostres discursos, en la nostra diària també, també també va a que creui un altre imaginari i el millor imaginari que dinamare que és, eh, sempre en base a la regió ja, ni ja al ja municipi, sinó a ja la comunitat autònoma pues, reprodueix els es, es, es, es esquemes estatals i o, els casos Kurdistan o un l'altre, una nació sense, sense estat uh, s'està reivindicant. Una altra cosa és uh, quin sigui el lligam que nosaltres que ha de tenir aquesta, aquesta comunitat. Jo el cas dels Països Catalans no el tinc molt clar perquè en, en Jordi m'ha col·legat un poc quan t'ha dit que quan t'han criticat els criteris enicol en lingüístic o o de, que no havíem ja, ja d'aprendre de base el eh, territori o, o, o se llengua com a l'element unificador, no sé si... O, o, o el territori, no? Més la per, ja, físic, per la part d'èmia i per no? part del territori ja es creava. Vull dir, en els cas, el cas català no sé com, no sé com vincular-se amb el territori, perquè no és que siguem un poble enorme a l'actualitat no? i no sé si seria extrapolable a la situació. Vull dir que, que, que no està, no està clara però, però sí que anima a usar-lo com, com a eina de, de lluita. Jo el que volia dir sobre això és que jo crec que el problema, per exemple, de, de xerrar la nació, el concepte de nació, és que bueno, la modernitat és són nació que vincula al TAP, directament. I, i bueno, ja ho heu comentat, no? però crec que el procés que es traguem ara, a nivell d'opertura està molt bé, però està molt, molt, molt dirigit cap a la creació d'un estat i no, ni se creixi d'un estat, ja li poden fer, diguem-ne, um, ja poden ficar d'una manera d'una altra, però al final uh, té uns continguts uh, d'autopressió, ja en el sentit pues, de, de que s'ha de marcar dins una legalitat tal, no sé què, no? De que ha de tenir un, una justícia qual, o... o ja marca un de dins i un de fora, no? I... i d'anar... Jo sea, entenc que, per exemple, ara xerrem més de SACUP, SACUP ¿no? sí que té un, un, un procés de construcció que digamos, intenta de manera crear una construcció política en el qual la sorpresa de les decisions de estigui més distribuïda, que sí que hi un, ha una influència de distribució del poder i tal i qual, ¿no? però o sea, indirectament està creant un estat o està participant de la creació d'un estat d'un estat nou, no? L'any passat, quan xeràvem amb el grup de repressió d'autonomia eh, sobre aquest tema, arribàvem a la conclusió de que la millor no era nació el concepte que havíem de reclamar, sinó poble. Perquè la nació estava vinculada a l'estat, i clar, si ara nosaltres, com a anti-autoritàries, ens posem en una lluita, que esperàvem que pràcticament, eh, que, que hi hem de sallar de qualque manera, eh, no, no significa que hi hem de sallar per reclamar la nació. Això no vol dir... vull dir... No, no vol dir això, sinó que n'hi hem de ser allà justament per enfrontar la construcció d'un nou estat com a forma única d'alliberament de, de, de, de Catalunya no? I, o de Catalunya, vull dir, l'any de ser al no? i jo crec que això és un poc la confusió que jo crec que hi hem de reclamar el concepte de nació eh, és perjudicial en aquest sentit perquè la nació està totalment lligada a a estat i, i a la construcció d'un estat i a la construcció institucional d'un estat no? i, i enfront d'això jo crec que sa reclamació de poble que la poble, de, el poble sí que no, ja no està lligat a, a, un, de, a una tradició eh, de, de lingüística ni ètnica ni, ni tal, sinó que pues, hi ha una diversitat el poble no, no, no, no és un concepte tan, tan lligat a com mm, ho no sé Y lo que supone es estar no es la nación. Lo, lo, lo que, ¿no? que supone es estar como forma de presión no es la nación, sino que la nación es justamente lo que lo complementa. Lo que supone es estar como forma de presión es el pueblo. Históricamente siempre ha sido las revoluciones que se han aixecado, digamos, no sé, ya lo entiendo así. Encara que ho som contradictori, jo penso molt que estàs dient tu. El que passa és que, quan, amb la guerra de conceptes, és que clar, és això, poble, què és que és poble? Què és nació? O sigui, cada un d'aquests conceptes pot portar al darrere exactament el mateix. És veritat, majoritàriament avui la paraula nació està construïda al voltant d'un referent, precisament estem parlant de, de nacions sense estat, no? Al cosa et sembla que vull dir, allò que aspira a tenir és, és l'estat, no? perquè no, quan diem eh, països, per exemple, eh, passaria el mateix. Què és un país? Què és un poble? Per això insistia al començament que hauríem de, de, de compartir. Si l'explicació és que la nació és allò que fa cap a l'Estat i ja està, està, doncs hem acabat eh, buscant un altre concepte i, i jo també estic d'acord amb, amb el poble. Ara bé, eh, poble també ha tingut uns significats al llarg de la història i Europa en concret, sobretot amb, amb alemany, que, que precisament no és no culpa de la paraula poble, eh, algunes de les seves utilitzacions al llarg del segle XX, i en, i en contextos molt propers a, a n'altres mateixos. Eh, en tot cas, l'important és, a mi em sembla que és, que és el, el debat al voltant del concepte i de l'autorització. Si parlem de poble el que acabem construint és un poble eh, doncs construït ètnicament, doncs estem igual. Per tant, jo crec important, allò que posem al darrere, diguéssim, de, del terme que, que estem debatent. Eh, si, si, si situem que l'estat eh, irremisiblement fa cap, a perdó, que la nació irremisiblement fa cap a l'estat, doncs el mateix que tu, o sigui, que, que allò important és precisament el poble. L'únic que, que, que pot existir és això, és, és la gent, les persones, unes al costat de l'altre i, i anar fent. I després l'adhesió a una o altra nació, Eh, ser una cosa individual i col·lectiva a l'hora. Però, responent amb allò del tema lingüístic, i eh, el que no poso en dubte el tema lingüístic. La construcció, diguéssim, dels països catalans és lo voltant, diguéssim, d'allà on se parla català. I això no vol dir que dintre del territori dels països catalans no hi ha altres nacions, i fins i tot nacions que no s'autonomenin de cap manera i que utilitzen una o altra llengua perquè això seria absurd de negar-ho, o sigui, això està passant i, i és aquí. Jo penso que la construcció hauria de ser prou complexa com perquè no eh, s'imposes a la realitat, és a dir, perquè totes les definicions que, que acabem tenint de qualsevol d'aquestes paraules moltes vegades no parteixen de la realitat, sinó d'una construcció diguéssim, eh, no superior, però que es mira les coses des de dalt i les mira totes amb les mateixes ulleres, no? I quan la complexitat de la gent eh, queda especificada, que acabat crec que sí que es pot mm, optar per una paraula a l'altra, però sempre que els definim prèviament. M'he anat una mica a, a l'altre costat del que estaves dient. Dintre del procés aquest, hi ha una cosa que és, jo crec que és interessant, que és la, la reconstrucció del municipi. I això és una de les coses que, que, que realment sí que penso que s'està fent bastant bé. Bastant bé no vol dir que sigui allò, bé del tot, però mai com fins ara hi havia hagut un municipalisme tan potent al, al voltant de, de, de, de, bueno, dels municipis a, a Catalunya. I això no ha sigut només pel tema de la CUP, ni venir molt menys. O sigui, hi ha moltes altres marques i formes de fer que, que han canviat completament la forma de fer, des de, des de municipis molt petits eh, hi, ha, hi ha un exemple que, que jo crec que hauríem de fer un llibre per explicar-lo, perquè és, és impressionant. Hi ha un poble que diu la Serra d'Almos, que està entre el Priorat i la Ribera d'Ebre. La Serra d'Almos és un poblet de 200 habitants. Eh, no, té munici, no té ajuntament, perquè depèn d'un poble que que està al costat, governat per iniciativa, iniciativa molt d'esquerres durant moltíssim temps, és a dir, no la iniciativa, diguéssim, del Saura, sinó una del Suc i després ara mana Convergència, però en aquest poble tan petit... Els veïns, a través d'una cosa que es va dir, associació de veïns, es van organitzar de la transició cap aquí. I tot el poble s'ha construït a partir dels veïns. Els veïns van asfaltar el carrer, van construir el clavegrà que havia, van construir la primera piscina que de tota la comarca, que era una cosa que volien tindre i la van fer entre ells. Al mig del poble havia una casa que estava mig caiguda, la van acabar de tirar a terra, sense preguntar de qui era, perquè ningú ho sabia, i van construir una, una pista de ball i la pista de ball que ha funcionat pràcticament fins a l'actualitat, el 96 van acollir l'Encuentro Intercontinental por la Humanidad y, con, y contra el neoliberalisme dels zapatistes, que es va fer una taula amb, amb un bosquet al costat del poble i bueno, en aquell moment el Henry Bellinhauser, que és un periodista de La Jornada a Mèxic va vindre fins allà perquè estava recorrent tot el seu estat espanyol i va escriure un article que es deia eh, Un Pueblo Anarquista en Catalunya i la gent del poble va agafar l'article i va penjar allà a la paret del bar del poble que a més a més funciona a nivell cooperatiu i la va penjar ampliant allò i, i dius hòstia de Mèxic s'ha trobat aquí la revolució en marxa ells baix van concebre que allò era res revolucionari i senzillament la forma és lògica de funcionar perquè com que no tenien l'Ajuntament allà van establir una forma de funcionar radicalment diferent i que, i que van fent que exemples com aquí n'hi ha uns quants més hi ha un poble que és el Figaro que ha establert un sistema, de, de fet aquest sí que es pot veure, perquè hi ha fins pel·lícula penjada al YouTube i al Vimeo, on ens explica que són, són exemples de, de coses molt molt concretes, perquè va anar una gent del voltant de Barcelona procedent de, de la victòria de la insubmissió, eh, se'n va anar a viure el camp. No? I aquesta gent va arribar allà i van dir, hòstia, aquí eh, no m'agrada emocionar aquest poble, no sé què, per què ens no organitzem i fem alguna cosa? Es va a presentar-se a les eleccions I, i la cosa terrible és que van guanyar i acabat de guanyar van dir, hòstia, ara fem aquí? I van dir, vinga, doncs, pues, eh, pressupostos participatius que tothom deseeixer sobretot i es van trobar que anaven ells sols a les assemblees. És a dir, a ningú del poble li interessava res a tot això. Van tirar enrere, és una història molt semblada als zapatistes quan expliquen que van arribar a la selva i no sé què. És, Ves directament a això, o sigui, el poble que ell, ningú interessava això de la participació. Tenint un alcalde que havia sigut franquista abans, havia fet de Convergència i en Bairí funcionaven i ja està. Pues bé, han tardat 15 anys, però ara bona part del pressupost municipal la deixeixen els veïns d'allà sense que passi pel ple, però no, ells no tenien el, el pressupost. Però va començar precisament eh, introduint dintre l'Ajuntament a l'escola del, del poble l'escola del poble es van introduir dintre, els primers que van començar a decidir les coses que es farien els propers municipal van ser els nens i les nenes del poble, i a partir de l'exemple aquest superconcret s'han començat a involucrar tota la resta de gent, i han tardat moltíssim temps però han acabat fent-ho, i això passa perquè, perquè precisament hi ha aquest munt de, de formes eh, que, van, que van passant a l'altre, molt... aquesta gent tampoc se defineixen com a res, però està clar que estan fent un, un experiment que és super interessant perquè està treballant damunt de la realitat i a més té una vocació, que això és una mania meva de sempre, però penso que és molt important, que és que intenta arribar a tothom perquè tothom hi participi. Després, evidentment, hi ha gent que pot decidir no participar-hi. Però aquestes unes coses, potser, centrals, i que li lliga una mica amb el tema nacional, que és el fet de que eh, el procés ara de Catalunya, el que ha permès ha sigut que moltíssima gent que mai no diu res, digui, i és evidentment una opinió que en molts casos està mediatitzada, això està clar. Però bé, bueno, és que les nostres també hi estan. Després hi ha nantros, evidentment, però també estan en bona part. Però veure que gent moltíssima, moltíssima, moltíssima, moltíssima passa a, a opinar i diu coses impensables de moltes vegades, jo crec que és, que és, que és important. I la cosa terrible és que això s'acabi amb la construcció d'un estat. Aquest és el punt de, de dir però bé, bueno, si conseguim allargar-ho uns mesos i mesos més, jo crec que podem, podem passar més coses que, que possibilitem precisament que hi hagi canvis que, que siguin no previstos. Això també millor a l'estratègia de l'anarquisme dintre de l'independentisme és, és ser conscient, com deia en Riu, perquè això així, que la Catalunya està un estatus pu en qüestió, una part no? ja m'agradaria creguis més però una part, i està allà forçant a dir-te als temps que no es concreti res que no es cregui cap estat tu, tu, tu realment a la CUP tens aquesta... La part, part, part la que part, té com a mínim cinc diferents No, no, és que és així, sí, són sí, sí. molt, molt interessants de veure sí. perquè són radicalment diferents entre elles i jo, Per exemple hi ha un manifest que, que la, no sé si el teniu aquí però va portar gent ja veu amb equivoc, no sembla que és de Granollers, al voltant de la CNT, que s'ha dit pel confederalisme ibèric, És un text molt, molt interessant, jo discrepo molt el que diu, però eh, l'important també del procés aquest és que s'ha parlat d'això. Que sí que s'ha de debat. Aquesta gent ha no? sigut que des del 17-19 no havia debatut sobre aquest tema. Vull dir, eh, la línia política que va des del 19 fins a l'organització anarcosindicalista, a la CNT, per exemple, això no s'ha debatut. Perquè, precisament, en un congrés on es podia debatre, un grup de sindicats de Barcelona es va enfrontar radicalment que no es debatés. Tot i així, hi ha un de postures de moltíssima altra gent que sí que participa. El grup de recerca d'autonomia <coughs> té una postura pròpia i que, precisament, va enfrontar la constitució de l'Estat de forma radical i la construcció d'altres processos. I, de fet, posen molt en qüestió tot el procés, no només fet la construcció de l'Estat sinó moltes altres coses. I dintre de la CUP hi una cosa que abans se deia ELA, que és, bueno, era l'espai de llibertari autònom i que era una cosa... Eh, tot això és informal, és a dir, no és com això de l'endavant i poble lliure que estan constituïts, era gent que mos trobàvem i que mos trobem. El sector que de l'ELA eh, se va reconvertir a partir d'un moment determinat en una cosa que es deia tortugaires. Eh, no, no és un grup de pressió ni res d'això, és, és un grup de, de debat i d'anàlisi sobre coses que estan passant. I a més a més vull dir, és obert, i pot participar qui, qui vulgui. I com a conseqüència que pot participar qui vulgui, eh, cada cop s'ha anat afegint més gent. Eh, no estic explicant cap, cap secret ni res, el que passa que potser us estrany, però el grup aquest dels Tortuaigues com a tal, molt ampliat, perquè al voltant de, de Barcelona hi ha moltes candidatures de la CUP que no són de la CUP. De, per exemple, eh, a, a Ripollet, que l'alcaldia és del, de la CUP, no és la CUP allò. És, una, és un moviment social diversos i, i tenen l'alcaldia però que, que no és la CUP com a organització que, que l'alcalte hi ha. Tot i que utilitzen també l'osegell de la CUP. A Cornellà... hi ha, hi ha molts llocs d'aquests que tenen altres formes de funcionar. Doncs molts d'aquests, com que no representats dintre dels òrgans de decisió del la CUP s'han apropat amb aquest sector de les Tortugues que ara s'ha canviat el nom i perquè s'ha fet més ampli i de fet ha utilitzat un nom que va haver molt debat perquè era com una espècie de marca que sortia afegida a la CUP a les últimes eleccions però com que les eleccions se van acabar i no s'utilitzaran més se va passar a utilitzar, se diu crida constituent que és com seria la d'allò però això és un sector de, més o menys on hi ha bona part de, de llibertaris dintre i no és que sigui un sector llibertat i anarquista allò al 100% però sí que eh, demana l'obertura absoluta a tots els moviments socials que, que estiguin fent coses concretes que, que no hi hagi tancament en cap de, dels punts de, del procés de, de debat ni, ni res d'això eh, bueno, coses, coses així i això no, no té una, una línia, o sigui, això que he ara aquí no és la línia de la crida constituent ni de cap organització ni, ni de res hi ha postures molt diverses, hi ha una gent que ve d'un bueno, grup d'autònoms de, de Gràcia, ve perquè ja, ja, ja no hi són, que, que, que defensen marxar d'allò, de, de, de, de, del, del, del procés i del Parlament, i encara avui. De fet, la, la CUP va acordant el Parlament per un o dos vots de diferència va, dir, no, va, dir, no? va ser una assemblea una assemblea heavy i es va decidir per això i, i quan s'hi va anar al Parlament continuava hi ha debat sobre aquest tema És un, i de fet com a conseqüència d'això que està passant es repantejarà segurament moltíssim, moltíssimes coses perquè no hi ha es pugui prendre com d'allò però, però jo penso que la, la cosa més interessant que hi ha ara dintre de l'àmbit transformador són les, les parts municipalistes les parts municipalistes que... Bé, bueno, jo sempre ho dic això i cada vegada que ho dic algun grava i després ho passa al comitè central i, i, i em persegueixen i ho dic especialment perquè ho gravin i ho passin al comitè central que no existeix com a tal, però... Però... La cosa més interessant de la CUP és que no és, no és una estructura de l'esquerra independentista. En majúscula, estic dient. O sigui, Esquerra independentista en majúscula. O sigui, va néixer com a tal, però si analitzis la CUP de Tarragona, hi ha 40-60 persones cada setmana a l'assemblea i hi ha una persona que a més a més per una part d'endavant. I la resta de gent ve de 20 no sé quants, o 30 moviments diversos de la ciutat que, que, són, que són altres històries. Ho dic perquè no és tan quadrat tot com sabeu, perquè quan apareix molt de la premsa sembla que sigui endavant, poble lliure, i després uns que van trair el mig. Bueno, doncs crec que és una responsabilitat vostra de visibilitzar, això no es visibilitza el que, el que acordeu, visibilitzar la Q. No? Aquí per exemple és distinc, aquí sí que hi ha tota la majoria, molta gent que està aquí la majoria està endavant, a... arran, arran i tot això, menys de dins i predines, que ja no, però sé. Sí. Arran per exemple, va vetar que estigués a la llista. Arran Tarragona eh, no Arran General. Van dir que era no, no poden, oi, se van negar fins al punt que van dir que, que i de fet fins al dia d'avui no han participat en cap campanya de la CUP de Tarragona. És a dir, no han participat en la campanya de municipals, ni autonòmiques, ni tan sols ara penjant cartells contra el mas, que Arran ha estat un cartell molt potent contra el mas, que és el menjar tot arreu, i a Tarragona aquest cartell no, no és curts, perquè va una un enfon... bueno, Arran és molt petit a Tarragona, i, i bueno, hi ha altres coses que no em explicar, però que, que té una, una... dintre dels Arran que deu haver tots els països que d'abans són dels més, mmm, dels més ortodoxos dintre d'un pensament barcistanemista que no emet diferències dintre de... Dintre de no? O sigui, hi ha moltes diferències entre la majoritari, ha pres moltes postures diferents, però la cosa més interessant és que s'ha debatut, sí, sí, no, no, no, no, no, no, menys de no. la s'hagies fet. La gent general, que en no, no soc jo també, allà no, no, se va prohibir el debat amb, amb, amb, amb, un, amb un congrés nacional perquè no, perquè no es va acceptar aquest debat que s'hagués. Jo crec que el, el, el debat aquest de dir, volem fer de la CUP més ampli, com dir una mòbrica que aquí no passi i tal, a mi, Catalunya, jo crec que si coneixes gent i parles i tal, sí que veus que aquesta diversitat, no? amb tu i amb gent i tal, però lo que arribe d'imaginària, el o sigui, que la CUP fa de Aparador és el que me dete el dicte un poc, no? No. No sé, crítica, jo crec que que, que molt més atractiu per gent que estem aquí més més am fora de perders de aquest sí, és, és una marca diferent, no sé com. Sí, si poses, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, el si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, en que tira el pan i tira de la taula i tira... Pum, fora. Sí. Però jo crec que és això, no? la crítica això a la qüestió del nacionalisme que Vull dir, que el que estan fent allà és criticar això, no? Són, vull dir, són independentistes i, i critiquen el nacionalisme aquest com a construcció de tal, això. així és com ho vaig entendre jo. No? Però... Hi ha alguns missatges subliminals, aquest és un, però n'hi ha l'altre. Sí, també és... l'altre, però... eh, no? que, que es canta sí. un gat, així... Però, però... Sembla eh... que ràpid, però no. Sí, sí, si et fixes, al doncs, primer vídeo que es fa, i amb aquest també passa, però el primer vídeo que, que, que es fa, que no el fa la CUP directament, senzor que el fan la gent de, de Metro Guantos, eh, una crítica que es va des de de la CUP, perquè aquell vídeo no era la CUP, tot que d'un mateix com el vídeo de la CUP. El vídeo de la CUP el va fer aquell d'altre director, que és del de Garraf, que tampoc va sortir el nom ara, però és igual, que no ha vist ni deu el vídeo oficial que es va fer. Doncs el, el vídeo d'aquest de son poder popular no apareix enlloc una establada. I això és la crítica que, que està escrita, eh? o sigui, la venda crítica d'algun d'aquest esornei i això és que deia com vol que un el vídeo electoral té <ríe> una realització d'allà, no aparegui cap estel·lada i és així, no, i bé surten manifestacions allà eh? Fins al logo, ja logo, no? El logo sí, però és que... Amb, el, i jo no sé si ho vam fer o què però surt una bandera republicana espanyola amb una de les manis que ha en canvi no apareix allò com una, una estel·lada i és una cosa curiosa perquè... Eh, Finalment acabes veient que la, la construcció una mica... Hi ha, hi ha molts sectors molt, molt diversos i ja et dic, a, a la zona de comarques que és on ha crescut molta gent d'això, molt, té molt poc a veure amb... amb... I això no és un positiu ni negatiu, el que passa és que les cadenes petistes a Tarragona, per exemple, doncs va d'aquest moment no apostar per, per, per això i en canvi molts moviments socials sí que, sí que van de lloc, van començar a, a participar -hi. I això ha generat doncs, una estructura com a curiosa. A Reus passa el mateix. A Reus, per exemple, ara s'ha quedat endavant. Fins al dia d'avui no hi vist mai. I tenen sis regidors a l'Ajuntament. I porten un moment de temps funcionant. Sí que té molt a amb Casals, això sí. Però a les Casals hi ha gent molt diversa. Bé, jo no sé. Jo crec que aquest debat en sortir tema de la cubra, la construcció del procés eh, autonòmic i nacional, o com se si li vulgui a Catalunya i tal, s'està derivant a uns termes en que no cerrande de importsals, no, com son que moltes persones que nos definim com anarquistes, eh, Vivimos una opressió que no m'ordeja no, jo mateix sóc de Castelló, sóc de Nascú de cultura valenciana, etc, i que he tingut sempre un problema per poder exercir la meva cultura la miura nacionalitat, tal no entrar en aquest termes, perquè ja un debat terminològic que no m'interessa, sinó que mantenereu tot lo que vull dir, ja. Jo no no puc exercir Sembla manera de, de ser o de viure com podia exercir el meu padrí, no? I sí que ho podíem viure amb tota naturalitat, excepte en alguns moments que s'havien d'adressar a l'administració. Tu no has pogut exercir i aquesta, eh, aquest problema que tu tens, per ser eh, nascut d'una pues, família i no d'una altra, pues, eh, des del moviment anarquista, s ha anat, aquest problema s'ha anat obviant potser no? en un temps no i s'ha anat obviant i és quan entra aquesta tensió entre l'anarquisme més de que aire espanyolista no? que reconeix, u, u, u, no, no reconeix aquest fet se qüestiona, en algun moment inclús nosaltres que fèiem el periòdic i escultura obrera se mos ha escrit cartes perquè fèiem en català en, en, per exemple un company de segon que era això de d'escriure un periòdic anarquista en català no? s'havia de fer en castellà no? I, I tota aquesta, tota aquesta eh, tensió que no s'entén, no? I, i, i és una opressió que ve estat. l'Estat. És l'Estat, no? Clar, quan enfrontant l'opressió de l'Estat espanyol eh, apareix la figura de català i és un debat que, que se pervertés. La realitat és que jo no som estat, jo som una persona. Jo eh, participo d'una col·lectivitat i nosaltres estem oprimits per aquest Estat. I és aquí on està l'interès d'aquest debat de l'independentisme i l'anarquisme. Perquè realment no m'interessa aquesta opressió de l'Estat. No? I el que està clar és que, quan, eh, com quan eh, tot allò d'estil, eh, per, per posar-ho en termes concret, quan se diu, no, els dos idiomes en igualtat de condicions, és que no hi ha aquestes igualtat de condicions, és impossible. No? Aleshores, com hem de reaccionar nosaltres per poder, o sigui, exercir la nostra vida en naturalitat. I s'ha dit ja en el debat que és molt interessant que no estem xerrant del territori, i que no estem dient els qui són eh, castellans, o els qui són eh, àrabs, o els qui són romanesos que se'n vagin. No estem reivindicant això. El que estem reivindicat és que nosaltres puguem viure en normalitat. és aquí on la teoria anarquista i la pràctica anarquista i les organitzacions anarquistes han patinat de fa molts anys. és aquí on nosaltres hem de construir una nova eh, cultura eh, pues assembleària, una nova cultura de, de les relacions, no? on hi hagi el que respecte. El que respecte, ahí entrant ja en termes de lingüística, tot això de la minorització, no es pot ser d'una manera. No? Jo un comento perquè penso que és, és fonamental, perquè si no, eh, al final, pareix com que, sí, la CUP, la Nació, no sé què, pss, canviem de tema. I llavors, tu continua sense els teus problemes i sense crear les teves xarxes de solidaritat i recolzament mutu en aquests termes no? Si hi ha altres temes... Bueno, avui dia el tema del recolzament mutu i tot i això és molt magre Hi ha ni aspectes laborals, a vegades n'hi el tema d'expresos, a vegades... Hi ha molt de temes Però aquest tema de tu, els teus drets, que no sé si dir-los, nacionals, culturals, com se vulgui per no crear un, un debat que, que tregui el tema de puesto Pues no el tenim, no? I, i és una qüestió que, que molts troben bastant important. Volíem poder conduir. Jo crec, i, i, i aquí estic molt d'acord amb el que has dit uh -huh. i que una de les fases que, que juga molt és el tema de les relacions i de qui tenim consciència i com els han de relacionar. I Jo vaig sobretot, per exemple, quan m'han anat a, a la Península, a altres llocs, a casa de col·legues arquistes o, o tal, eh, Clar, eh, t'aconseguim com, com un igual en tant que estàs en el mateix estat, però si dius so que en i predominant és, és el castellà i s'entén com una cosa completament eh, natural. Però en canvi així s'encoratja se, uh, a mantenir lluites uh, estatals. Uh, això ens excusa sempre que quan partim en Martín, un marc administratiu i legal doncs, hem de combatre-ho junts amb això. Però clar, aquest fet obvia totes les altres petites re realitats. i jo, cada pic m'ho més, sobretot el tema ibèric, que bé, que les illes és una altra cosa que m'ho hauríem de plantejar. Si <laughs> Estem dins d'aquells uh, ibèrics, jo, crec que, igual, jo crec. crec que no, crec que som la millor més d'italians que algú de regions de la península. Uh, I hauríem de, de, de, de començar a relacionar-me amb gent de, de, de, de, del País Valencià, de, de, de, de Catalunya, uh, Uh, per, per precisament construir, construir tot això i, no, i, i òbvià és que com partem un, un mateix estat doncs uh, veiem com igual es du el cul de, de Valladolid que es du el cul de, de, de, de Castelló no? i que hem d'enfortir de, més aquesta, aquesta xarxa i sobretot el tema de publicacions o a més òbviament uh, abandonar el bilingüisme i fer-la sempre de manera en, en, en català. Bé, jo intentant agrupar un poc el que s'ha dit i enllaçar-me el que has comentat, eh, pens que hi ha un principi eh, inequívoc i renunciable insoniquisme, que és federalisme lliure, i crec no, que xerrar d'un suposat marc territorial o el que ho vam dir abans, com a un àmbit en el qual s'hauria organitzar un futur, és contrari al principi. Ara bé, jo crec d'altra banda que, és que una construcció com els Països Catalans no ha, de ser una, no ha de ser un objectiu polític, sinó que s'ha de ser una realitat que construïguem en el dia a dia, sobretot basat, 1 en s'hi llevo com una, dos, en que compartim certes dinàmiques de les capital, com per exemple el turisme, totes la costa de Catalunya, totes la costa de València, i totes costa de les illes, compartim aquest element turístic que funciona amb unes molt particular, molt concretes, que crec que són bastant específiques i que han de saber compartir aquest suport mutu, no? compartir les maneres en què es van afrontar en aquestes diferents bandes. Però això ha de acabar revertint al nivell local, que és el àmbit on importa al final. No? I jo amb precisament eh, amb, amb això, crec que el llengua s'està xerrant molt com un element de vertebració nacional però precisament en la intervenció de l'Iñaki crec que és cap a on, eh, on anar. No? La llengua en el final eh, dir, util, es posa en contacte a persones que estan en el mateix lloc. Si les persones que estan en un mateix lloc no xerren la mateixa llengua llavors aquesta llengua deixa de tenir sentit. A més, jo, jo estaria de la llengua com un, a, a un element de cohesió social d'un lloc determinat. Per tant, jo, així com en cultura jo crec que s'ha de potenciar la multiculturalitat en tots els llocs, s'ha de potenciar la multireligiositat en tots els llocs, crec que la llengua ha de ser unes coses un que diguem, pues, aquí som un grup de gent que volem conviure i volem fer les escoles juntes, per tant, el que té sentit és que xerrem la mateixa llengua, perquè la normalitat ha sentit és que vulguem conviure i fer el nostre dia a dia junts i que xerrem tres llengües diferents, perquè llavors les llengües perden, perden la seva funció. I, I jo crec, que per això crec, quan moltes vegades dic que construcció nacional se fa de baix per a moltes, és que, que primer, la nostra primera lluita ha normalitzar la llengua en el, nostre, en el nostre entorn primer, i a totes, nostre entorn local després i després anem-nos juntants a través de fer el llibre lliure, que s'apunti qui vulgui en aquesta gran confederació, diguem-li el que vulguem, dels catalans, no? És a dir, anem, anem a fer-ho de debat de baix per amunt, no? I no a dir xerrar en català perquè són els païs catalans, no! Anem a, anem a fer que, es, que... anem a recuperar la posició de la nostra llengua on, on ha d'estar per fer-te ser la llengua pròpia millor determinat i després ja, ja xerraran d'ajuntar-nos en els països catalans en suport mutu amb aquestes lluites concretes i en el futur ja, si ja veurem si també ens eh, convé estar confederades en, per altres motius. Bueno, jo volia comentar-nos el tema que, que has encertat, que és cultural, no? que, que l'hem passat ja van enxerrar això, i, i a la conclusió que van xerrar, arribar un poc va que el problema està en que eh, si si reivindicam la tradició, no? que moltes vegades se reivindica la tradició d'un punt de vista com això, la nostra, no sé què, no sé quan, hi ha un problema aquí, que és que hi ha tradicions que no són emancipadores. És a dir, no tot el que culturalment eh, d'aquí, per exemple, de Mallorca, diguem-ne, des d'un punt de vista eh, d'alliberament social, eh, ho, ho hem de reivindicar com a contraposició d'una altra tradició que vingui posada des de fora, no? No sé si entenc el que vull dir. Sí, sí, sí. Clar, i estem tema està en qüestionar no només la imposició que pugui haver des de cultures que venen des de fora sinó també la propi cultura i aquí està el gran problema aquí està el problema perquè clar, aquí ja entrem en bueno, quins són, què és el que culturalment ens pot alliberar, què és el que no aquí ja entrem amb en, en, en aquest debat social que és difícil de fer per exemple, en el cas concret una cosa que ens toca a tots, no? el veganisme Té una cosa que ens eh, xoca perquè dinar en sa família i tota la vida han dinat amb la carne allà no? i qüestionar això Vull dir, per posar de del que fa, no? de què és el que genera. Qüestionar això dins la propi família, dins la dinar de la família, genera que hi ha posicions totalment contràries o oposades. I ja ho pots explicar d'un punt de vista tal que la gent no, no, no, no entra racionalment amb això, perquè està molt arrelat. I això, diguem-ne, culturalment no és... Bé, bueno, podem entrar si és alliberador o no, però que és molt difícil canviar aquesta forma cultural de relació social, no? Per això, amb el que deia, la llengua és una forma social, tal. però no no només la llengua, la cultura, és? com ensenyem a taula, amb aquí amb aquí a les hores, com fem fein feina, amb aquí molt relacionant, qui fan la casa, tot això és una forma cultural, i tot això és la que hem de qüestionar. I clar, per això criticava el tema nacional, que el tema nacional reivindica molta tradició, i no la qüestiona tant com, com altres coses. També és veritat que el popular tampoc de tot, no està del tot anant, no? Perquè hi ha tradicions populars que també són bolleries, no? Però que, vull dir que al final que jo crítico igual les matances de, de pocs aquí a Mallorca que el del Toro de la Vega, que no sé, que, no sé, no sé si m'entén, no? que, que, que al final un poc... Jo precisament el de les matances, jo precisament feia pot tenir aquesta contradicció perquè jo soc vegetarià, sí. però ho, ho mirava més profundament i les se, matances és un fenomen col·lectiu normalment de la gent poble que entre 20 escorxen es porc i se reparteixen eh, es porc i d'això on el poden viure eh, setmanes i fins i tot més i arribats a aquest punt no sé si és millor unes matances que alimenten deu persones, l'ha fet eh, separen tot eh, veus a les espadrines quins esportes han tingui separant eh, es porc de manera col·lectiva, és a dir, no, no per especialistes o que te'n vagis a comprar en es bioburger una d'això de seitan o vull dir, sap que, que hi ha les coses que que, que els tenen un punt alliberador i col·lectiu, però clar, que xapen també amb pues, moltes coses com el, com el vegetarianisme, no? Que, jo crec que cap i lliurien d'aprendre a, a com viure, perquè jo entre... Si que estem a el que pues, jo ja no el veuria, o si és això, veia qual que et digui. Millor que ser... Sí, però ara pensem una cosa, ara pensem una cosa. Sí. Nosaltres estem aquí a Mallorca i arribem a tenir aquest debat. Pero yo, imaginaos que no, estaba en una puede... librería, yo qué sé, a, a cualquier puesto de de, de estado que no sabes, yo te voy a decir, ahora estás una librería tú a Valladolid, o estás en una librería a Toledo. Y no cuestionarán el tema del veganismo en base a la cultura castellana, ¿me entiendes lo que te voy a decir? Es que yo, es que eso no me lo puedo imaginar, pero nosotros, ¿y por qué? Porque en definitiva acaban teniendo el tema de esa cultura como una cuestión de museo sacs arriba és com a jo a Castió, els festes de la Madalena. I clau, hi ha una part de la població que per mot de la política franquista de, que, que es, en els anys 60 se va començar a dir per què jarento figurin castellà que l'ilfacitaràs li el progrés. Pues hi ha hagut un abandonament d'una part de la població que ja sus seus padrins, els seus pares parlaven en València, però ells ja no. I i clau, Allá comienza todo el folclore valenciá tal cual, pero a uh, lo mejor es la reivindicación de lo valenciá pero fes folclore, ¿no? Pero esta la parte de la población continua sent valenciana en els termes de, de uso de la llengua també ¿no? Y, y clar tú dices, no, es que yo no estoy reivindicando una tradició yo lo que estoy reivindicando es una normalitat el poder viure en, en la nueva lengua y tal, y la nostra cultura Pues evolucionarà evolucionar totes les cultures del món i mos qüestionarem i ara deixarem de, de creure unes coses i creurem en nosaltres i, i, i tot allò i, i llavors no tindríem aquest, aquests plantejaments aquests problemes de si... jo que sé, pues sí, allà el bou per la vila és molt tradicional però jo dels meus amics ja ningú va al bou per la vila m'entens? perquè saps, arribat a una conclusió fins als 16 anys anava al bou per la vila i, i fins i tot sortia a fer-li retallades però va un dia que vaig dir, tio, això és una barbaritat, i ho vaig deixar, no entens? I, i, i, però és una normalitat dins de la teva tradició, no entens? Que, que, que la tradició canvia. Però el problema és que, que tu no puguis viure en, en normalitat. Jo volia, volia, va, volia dir exactament ja, el que has tu, però ho vull que ets girar. Jo crec que precisament, no, han, han de, han de, el que han de saber fer molt bé els anarquistes, perquè si hi ha el que avui en dia està molt sacralitzat en tradició i la cultura no? i vendre la contradició com a cultura no? i se justifica molt nacionalismes en base a la cultura comuna, la cultura o el que sigui el primer que he en compte és que com has dit tu la majoria de la nostra cultura és capitalista la majoria de coses que feim durant el dia són coses pròpies del capitalisme que feim per tot Occident, per tant si volvéssim amb la cultura comuna podríem dir que hi una nació mundial pràcticament um, Dite això, jo crec que no han de s'ha uh, per tant, uh, de, de dir no, se, no no necessitat la cultura, no hem de, no d'agafar tot lo que, de, to, no d'agafar tot lo que se diu cultura i dir que és important preservar-la i això, no? S'està fent tenseigent que chamavam estrada de ahí, no? Que és important conservar si és com està. No no és important, perquè és una eina que empleam i han de, de s'ha canviar, com ha dit, no, han de s'ha Jo crec no que és dir, quan enfoquem aquest nou nacionalisme que planteges aquest, o aquesta nova forma de, de plantejar el llibrement nacional és a, a dir, però ja és de seguint-ho i després tot l'altre s'ha de saber qüestionar de saber, i no només s'ha de qüestionar, no, que això és el que t'ho volia demanar, més, més endavant des, fins a quin punt de, eh, de, com a llibertàries han de fer sobre a gent que aquest qüestionament de tota la cultura es dugui a la pràctica en la vida diària. I uh, uh, enllaçant-ho amb això, per exemple, jo trobo faltar, no sé, no estic allà a Catalunya, perdant, però des d'allà, el com arribes, és, uh, trobo faltar que, per exemple, s'arribi uh, aquesta pa més de l'equip però que trobo que podria ser molt efectiva, de, per exemple, uh, uh, per ser independentista, si sí, fa la independència, s'està algú, però pots aconseguir la teva independència de estat espanyol a la teva dia a dia, no? en com funcions la economia, en com eh, pot, la desobediència fiscal, eh, eh, negant a participar en l'economia capitalista. I no, sé si, no sé si és que s'està fent i no arriba, o, o si s'està intentant fer i no està tenint molt d'èxit, no? però jo amb això eh, volia, insistir, eh, volia dir això. No? Eh, bé, resumir un poc. No? Per una banda, jo crec que és un de cohesió i que s'ha de lluitar per normalitzar-la i per a la cultura, que se l'ha de qüestionar, de deixar que, és a dir, i, i deixant que aquest qüestionament fai que, que, que vagi canviant la cultura de manera que sigui més eh, adaptada a unes realitats o a unes necessitats concretes. I amb això... Eh, bé, abans de deixar-te el pas, són el 9 i quart, si voleu anar fent un torn tancat de paraules si encara tenim més xerrer o Però si, si no, eh, bé... Eh, comet, quanta més gent vol dir alguna cosa? és una cosa molt curta. En mm. Jordi? Mm. Company? I ningú més? Molt bé, jo tancam eston. Un minut i mig. No, jo penso una, que això, o sigui, la llengua és un tema central però és molt, molt més efectiu no imposa que no, que no pas eh, utilitzar-la i, i fer que s'estengui tots els àmbits d'ús. I amb això no, no cal que, que hi hagi una imposició ni, ni molt menys. O sigui, L'utilització en tots els àmbits d'ús és allò que permet que precisament que, que la llengua se pugui utilitzar també dins dels àmbits de del moment llibertari. L'alluny és aquest de què parlava, i ja sé que sempre parla del mateix, però és, és molt clar, perquè és l'única persona dintre del moment obrer, al 19, que públicament s'espressava en català, a Barcelona. I és curiosíssim, perquè quan mires les, les cartes que publiquen les seves pròpies publicacions, la gent escriu un castellà horrible, que veus que el que està fent és traduir directament des del català unes coses que no s'entenen en castellà, no tenen cap mena de significat. Però a, per què escriuen en castellà? Doncs pues per això que, que has comentat abans de, de, de la diglòsia. És un procés de diglòsia total. La gent té accés a la cultura a partir d'una de llengua determinada, que és l'única que ensenya a l'escola en aquell moment, i per tant el que fa és situar aquesta llengua com a llengua la llengua B és la llengua que s'utilitza a casa i entre els amics, però l'àmbit important, l'àmbit obrer, que és l'àmbit de fer els mítings i, i de parlar de la revolució, no sé què, s'utilitza amb la llengua primera. I desgraciadament aquest àmbit diglòsic s'ha fins pràcticament a l'actualitat amb alguns àmbits. I és, és, és absurd, però ha passat, o sigui, ha arribat fins pràcticament a l'actualitat ni si en alguns àmbits. La segona cosa, també es remeten a, a, a això del 19, perquè és un exemple que és, és, és molt, molt, molt clar. Eh, lo Cels Gomis, aquest folclorista del grup de, de l'acadèmia, lo tio se dedica a recollir tot, és a dir, els insults a la mare de Déu i tot això, però també se dedica a recollir les tradicions que ell diu que són una bestiesa, una ximpleria, i que no entenc com allò encara es pot fer, però ho recull igualment. Ah, ho critica. És a dir no, no es pot defensarula pel fet de que sempre s'ha hagui fet. Això seria un absurd total i més en, més amb un àmbit llibertari, o sigui com dir, hostia, mira, tota la vida hem estat aquí tirant l, l, tot el que, de, del baix i ha dum també perquè sempre s'ha fet. O sigui, l'autocrítica la, ha de ser la base principal de, de, de funcionament per, per avançar cap a, cap a la crítica a, a l'exterior, però l'autocrítica interna ha de ser allò, allò central per poder construir qualsevol cosa, perquè si no seria absurd, seria una Yo, yo son francés som de, la... de Pateca <risa> y, y espero que en Francia hay una, una buena parte de, de mi tan uh, uh, sé que per, per simple, concreta a, a Toulouse la, la CNT, AIT de Toulouse está muy, al en fin, el tema de, de las lenguas de la, la defensa de, de esas lenguas en Francia que si vienen que siguen altres que la, que la francesca, un tema tabú, i que i tenen els, els mateixos arguments que la, la dreta o centre nacionalista francès. I fa que me fa molt uh, gràcies de, de veure anarquistes que no és, un, és una cosa d'obertes, a de linguística, de que se pugui parlar de això. No és, és interessant. I, i no sé, després uh, uh, me pareix molt bé que se ligue tot això a la vida diària i el que té el -te sentit -te concret en sa vida diària, per exemple, a Mallorca o aquí, que la llengua és catallà d'aquí, està en, en una situació difícil que si continua així tens no sé com hi ha una castellanització bastant forte i no sé d'una vida diaria és aquí que se, se fa donc, mentre per aquest questionament de problemament sobre nació-estat, o que la nació sigui lligada, en fin, que el concepte de nació sigui lligat a, a l'estat, uh, la nació de què és això, lingüística, cultura, les tradicions, tot això són conceptes que m'apareixen molt uh, allunyats alum de la realitat diària i de les dominacions que... I, i, en fin, des de rapport d'il·luminacions que, que poden trobar i això. No sé si m'exprim molt bé. Encara en el, en el món de, de, de, de, de les idees, sé que hi va, va haver una entrevista d'un militant curt, perquè fins als militants estan molt mirant, català, un poc que es purgistà, no sé què. Aquí, però, vaig veure això i idea, eh, eren només discursos, eh? no sé, en realitat, no tenia cap idea de com es passa, però les purgistà en algunes bandes es basaven més sobre el municipi i eh, tenia molt clar que si tornaven a, a reproduir els conceptes, est nació pur de... en fin, de, de dir així -si, aquí és es escurdistany, es, som escurdo, que hi tornaria, hi havia un partit com ellos, com ells, dels arabs, dels persos, dels altres que hi ha, i que s'avien de fer un... un nació, no sé què, a nivell dels municipis i molti... no sé què, molti culturals, molti le link was a à niveau conceptuel idéal on a on a des de cette installation par contre le titre du petit texte il s'appelle on ne de cette Agradat, eh, eh, molt, moltes gràcies a tothom, uh, uh, m'ho pareix que ja li han donat una bona estona. ja. Uh, si vols donar el sopar, donar-te un poc més, uh, aquí en Sopla no de ja. davant. Uh, uh, moltes gràcies a en Jordi per la seva intervenció, uh, moltes gràcies a totes per venir. Bé, a, a part de que ara també que dijous que ve a les 7, uh, aquí mateix, farem les rei xerrades les jornades, que és Nadolós uh, Marín, en, en, Marin, uh, uh, en ocasió del de llibre que en què ella va escriure, que ha publicat recentment, que se diu, uh, en el, bé, vosaltres hi diré el títol ja temps que està esperant tots els anarquistes dignes de recordar i l'anarquisme esperantista, uh, que ella ja ha escrit, que has sobre ella, perdó, ella presentarà el llibre i parlarà un poc de la relació entre esperantisme i moviment obrer, no? i també serà un poc una manera de, de, de treure un poc el, el tema que ha un poc en ser aquí moviment de poble sense tocar -se les reis jornades que et separat del nacionalisme. Uh, bé, dit això, uh, moltes gràcies a totes uh, i, bé, i bon profit.